Ufo-tutkimus Suomessa kautta aikoina Annottaan tästä perusasioista tossa eilen kävin läpi vähän mitä on mitä se ufo-tutkimus on ja vähän tätä perusasioita palattelin mieleen eli aina on nyt niinku suomalainen ufo no, Lähinnä mulla tässä oli pääaiheena suomalainen, suomalaiset ufo-ilmiöt. Vaikka tässä oli tuota, Suomalainen UFO-tutkimus kautta aikojen aiheena, se vähän meni väärin siinä mielessä, että suomalaista UFO-tutkimusta ei ole tehty 60-luvulta saakka. Että se koko UFO-identified flying object englanniksi tunnistamaton lentävä kohde, käsitteenä on semmoinen 50-vuotta vanha, 60-vuotta vanha käsite. Se on aika uusi. Asia. Ilmiö sinänsä on vanha. Eli ufo-ilmiönä voidaan katsoa. Yksi kuuluisemista, arvostettumista ufotutkijoista Jacques Vallée sanoo, että ufoja on ollut olemassa niin pitkä kuin ihmiskunta on olemassa. Se ufo-ilmiö on vaan sitten ollut eri, erilaisia, ihmiset on kokenut se eri tavalla, että on, on nähty sekä taivaalla olevia valoilmiöitä ja tunnistamattomia lentäviä esineitä. Ja sitten se, niin muita paranormaalia parapsyykkisiä ilmiöitä on ollut esimerkiksi maahiset ja tontut ja tämän, tämän kaltaiset paholaiset ja muut. Että niin sitä kansantarustoa kyllä löytyy tuhansien vuosien takaa. Ja Suomessa on ensimmäistä havainnut 500 vuotta sitten ollut semmoiset, mitä voi sanoa UFO-ilmiöiksi. UFO Kansainvälisesti yksi tunnetuimpia on... Tämä kristiuskon syntyyn liittyvää ufoilmiö, Aleksandri suuri, Korja ei Aleksandri suuri, vaan tämä Konstantinus suuri. Rooman keisari Pysantissa kävi ratkaisevan taistelun sillä tavalla voitisi, että tuli tämmöinen kummallinen taivaallinen ilmiö, joka sitten pelästytti ja kauhistutti vastustajia ja tavallaan se kristiuskon synty silloin 400-luvulla. Luvulla niin sinne tehty tämmöiseen ufo, tämmöiseen mystiseen kokemukseen. Ja, ja sekin on historian tosiaan, että tämmöinen on tapahtunut. En mene niihin yksityiskohtiin, minäkään ihan muista, mulle tullaan vain nopeasti mieleen. Laitan tästä UFOsta, mitä on UFOt ja mistä niin kuin on kyse. Se on tunnistamaton, kun havaat siellä tunnistamaton, todellinen lentokykyiseltä näyttävä kohde. Päs tuota vähän Katsotaanpa, tuossa, saanko vähän pienemmäksi. Täytyy tulla tekstit mennä ulos tuosta, niin miten me asetellaan tuossa sivu tuosta. Koko tuossa pannaan vähän pienemmäksi. Olisiko se tuo parempi? Nyt se tuli kokonaan, niin, niin tota. Saanko te vähän? Ja tuota, mikäli myöhemmin pystytään tunnustamaan tunnistamaan tämä UFO, niin sitä sitten sitten IFox eli se on tunnistettu lentävä. Tässä on sitten tullut rinnalle viime vuosina, viimeisen vuosikymmenen aikana, tämmöinen kuin UAF, Ö, otapas nyt, tunnistamaton UA, UA mikä se oli olikaan, otapas nyt, kun mä mietin, Unidentified Areal Phenomena, eli UAP. Tätä, tätä käyttää monesti... Ufo-tutkijat nykyään Ufon sijaissanana, koska on sitten huomattu, että ei ole välttämättä ei ole olemassa tämmöisiä niin kuin, kiinteitä kappaleita, vaan olemassa ilmiöitä siellä ilmakehässä, tunnistamattomia ilmiöitä, eli valoilmiöitä ja tämmöisiä ei-materiaalisia asioita. Tämä käytetään kanssa aika paljon nykyään. Ufo-tutkijat käyttävät oikeastaan tämmöisen pää päämäärä tälle ufo-ilmiölle ehkä nykyään. Tuota. Niitähän näkyy näitä tämmöisiä taivalla olevia ilmiöitä. sillä lentää lentokoneita yöaikaan. Ne saattaa välkkyä melko omituisesti ja lentää semmoisessa kulmassa, että ne, ne saattaa näyttää melko omituisille. Itse olin tuossa olin kolmisen vuotta, olin tuossa Kallaveellä. Kesällä olin kesä, tota, kesämökillä saaressa ja sieltä etelästä lensi semmoinen lentokone semmoisessa kulmassa, että se näytti, että se on täysin paikallaan se. Ja tietysti se on lentovalot siinä ufossa ja mm -hmm. sitten kun odoteltiin ja katseltiin siinä kavereiden kanssa mitä tapahtui, niin sehän paljastui lentokoneksi. ja meni 15 minuuttia. 10-15 minuuttia sitten oli suoraan yläpuolelle lasketu Kuopio Helsinki helsinki lentolinja oli potkurikone, niin siinä oli semmoiset lentovalot eteen näyttävät lentovalot, että se Hyvin ufomaiden se vaikutelma. Tämmöisiä harhaa, mitkä helposti tulkittaa ufoksi, syntyy kyllä melko helpostikin tietyillä alueilla, missä lentokoneet lentää. Leijenskistä tuossa 1200 kilometrin päässä on yksi maailman suurimmista avaruuskeskuksista. Sieltä on rakettilaukaisuja tulee Silloin tällöin, itse vuistan vuonna 85 mopo-poika-iässä olin ja tuota, ajelin tuosta kylältä tänne päin, niin näin tämmöisen. Ilmeisesti 150 kilometrin korkeussa lähiavaruussa räjäytettiin tämmöinen joku tuntematon, vieläkin tuntematon salainen. Se näkyy täällä saakkeen ja sitä minäkin pelästyin silloin poikasena ihan kamalasti. Ollaan sillä tavalla tässä vielä että sieltä Plejenskistä näkyy. Näkyy jollakin tavalla, varsinkin jos lentää ylös, niin tuota, jopa tänne saakka. Sitten tässä sanotaan, että jotkut UFO-ilmoitukset ovat tekastuja tai perustuvat harha Tämä harha-aistimusjuttu on minusta ehkä liioittelua. Sitä ei niinkään, tietysti nykyään ei ehkä niinkään tekasta. että ne on niin selkeitä ainakin mitä Suomen UFO-tutkijoille on tullut. Suomen UFO-tutkijat saa semmoisen 200 ilmoitusta vuoteen ja Niistä on semmoinen kymmenisen prosenttia ihan selvästi semmoista että ei voi selittää oikein mitenkään. Sitten on tämmöinen, kun puhutaan ufologiasta ja ufoista yleensä, niin siihen liitetään avaruusolennot ja humanoidit. Vieraat, sivilisaatiot, jotka ohjaa näitä ufoja. Tämmöinen käsitys on olemassa monilla ufotutkijoilla ja sitten tietysti myöskin yleisen ihmisten mielessä, että ne liittyy nämä asiat toisiinsa. Mutta ne ei välttämättä liity, että sekin on semmoinen... Skeptikot sanovat, että kaikille ufolle löytyy arkinen ja tavanomainen selitys. Ja se ei kyllä pidä paikkaansa, että on olemassa... Ja näytän tässä esimerkiksi pari videota lähettämään lähe, luennon aikana semmoisia, jotka tuossa netissä on, mitkä on ihan sel, semmoisia niin selkeästi täysin selittämättömiä ilmiöitä, mitä ei voi niin heti sanoa, että... Tutkimallakaan voisi sanoa, että mistä ne johtuu. Siinä tulee kyllä mieleen näitä mystisiä esityksiä, että mikä siinä on taustalla, joku vierastietoisuus vieras tai, tai joku tämmöinen. UFO-tutkijat eivät tosiaan sitä suoraan suo, su, suosittele tykkää sanoa, että kaikki olisi ulkovaroista tulleita aluksia vaikka. Se UFO kyllä käytännössä tarkoittaa useimmille ihmisille sitä, että se on sitten se lentävä lautanen, joka lentää sinne, on valoja. Ja siellä on joku humanoidi sisällä. Ei se ihan nyt niin mene. Ja tuota, mitenkä hyvin näiden lukkeet. Tuota, tässä on näitä yleisimpiä syitä, mitkä niin kun on katsottu, mitä UFO ja voisi niin aiheuttaa. Kuuha on helposti tunnistettava kaikille, mutta että se joskus tulee sitten semmoisessa. on sillä tavalla esimerkiksi horisonttia lä lähellä, vähän horisontti yläpuolella pilvien peittämänä. Se voi näyttää ei, hyvin ei-kuumaiselle, eli sitä voi, voi luulla jokin ihan muuks, On joskus semmoisia, että on oikein useamman kerran katsomaan sitten sitä kuuta, että on, onko se tosiaan kuuma. Tämmöistä on. Tämä on aika tavallinen ilmiö. Pilvet voi aiheuttaa UFO-ilmoituksia tietyissä sääoloissa. Auringon laskiessa erityisesti viimeiset säteet valaisevat ylhäällä olevia pilviä ja maassa onkin jo pimeää, että semmoinen, semmoinen ilmiö on. Jotkut pilvet nousee hyvin korkeille kymmeniin kilometreihin ja, ja sitten myöskin tähän liittyen satelliitit. Auringonlaskun jälkeen, puoli tuntia viva tuntia auringonlaskun jälkeen, satelliitti kiertää riippuen, että tietysti 80-1000 kilometriä, 2000 kilometriä maasta se rata on, niin tuota, se saattaa se aurinko valaista sen satelliitin sillä avaruudessa ja se näkyy hyvin kirkkaana. Se ilmiö on, tuossakin kun on satelliittia kattenut parisen vuotta sitten ihan 60 tuntia kattenut yhden syksy taivaalta ihan näitä satelliitteja, niin... Auringonlaskun jälkeen tosiaan tulee hyvin kirkkaita satelliittihavaintoja, varsinkin iridium mutta muistakin satelliitista, jotka näyttää erittäin uhomaisille. Tuossa on netissä olemassa kansainvälisen avaruusaseman ISSN, tämmöinen vastaava ilmiö, minkä se aiheuttaa. Eli valaisee avaruusaseman. Se näkyy maahan sillä tavalla, että se näyttää hyvin ufomaisille. Se on hyvin luonnottoman näköinen ilmiö, että jos sitä ei tiedä, mikä se on, sitä kyllä luulee heti ufoksi. Ja se tavallaan sitä on olemassa. Jos teillä on kysymyksiä tai ajatuksia, niin keskeyttäkää, koska tuota niin, millään näkisi interaktiivisesti omia kokemuksia tai tämmöisiä, omia mielipiteitä, niitä mielellään itse asiassa kuulee. Että. Minä aloitaisin eilen illalla semmoisen ohjelman, joka näyttää päivässä, niin se näyttää, mitä satelliitteja on siellä. Kyllä niitä on paljon siellä. niin Niitä on hirveästi. Sehän oon, on, on samanlaista ohjelmaa, olen on ja Kun satelliitteja on nyky, nykypäivänä, niin 10 000 yli, jotka on aktiivikäytössä, niin niitä on todella paljon. Joka hetki on tulla taivaalla kymmeniä satelliitteja, jotka näkyy vähintään. Tulee vaan sisään. Että minä olen ehtinyt oh, Tämä on se UFO-luento, jos olet täällä ehtimässä. Istui vaan alas, et ole vielä mitään, niin silleen, tässä ufon määritelmä on käynyt läpi, vaan tässä on puhunut sellaisen vajaa kymmenisen minuutin. Sirius ja Jupiter on semmosia, mitkä näyttää melko ufomaisille. Nyt, nyky, siis Par aikaa viimeiset vuodet Jupiter on ollut sillä tavalla maahan suhteessa, että se on nyt hyvin kirkkaana. Se on ollut semmoinen planeetta, mikä näkyy tuolla taivaalla heti, kun katsoo sinne. Kirkkaan, kirkkaan tähti, sanotaanko näin, niin mikä siellä näkyy, niin on Jupiter, se on hyvin kirkas. Se voi luulla hyvin helposti ufouksia. Sitten linnut ja hyönteiset, varsinkin jos niitä otetaan kameralla kuvia, niin tuota, niitä voi joskus luulla. Lentokoneet on yksi yleisin, ehkä yleisin se virhe. Lentokoneet ja satelliitit ja... Tässä on sitä samaa. Sitten on virtatulijat, ei ehkä niin kauheasti Suomessa ole. On niitä kuulemma täälläkin päin ollut minun isän mukaan. Kangastuksia ei ole. Maavalot on semmoinen mielenkiintoinen. Ei ole tieteellisesti vielä varmistettu sitä maavaloja olemassa olevaa, mutta ilmeisesti ne on oikeita. Eli tämmöisillä, tämmöisillä niin tektonisesti, tektonisesti aktiivisilla alueilla voi olla tämmöisiä, niin voi olla, että todennäköisesti on tämmöinen ilmiö olemassa, että että tuota, maan, magnetikentän kallioperän jännitykset saa aikaan tämmöisen pietsosähköisen ilmiön, joka näkyy tämmöisenä valopallona, joka liikkuu sitten ehkä. Hestdalennissa Norjassa on sellainen alue, missä on epäilty, että voisi olla se Hestdalenninen ilmiö tästä peräisin. Mutta sitten on toisaalta sellaisia havaintoja, jotka ei sitä tue. Laskuvarjohyppäjät aiheutti tuossa joku vuosi sitten, Hyvin merkittäviä ufoa, mutta Yhdysvalloissa semmoiset hyvin harjoitelleet hyppäjät sillä tavalla, että niitä luultiin ufoiksi, kun tuota aurinko valasi, ne aurinko tuota, sinne taivaalle. Ja oli pimeitä kuitenkin ja tuota, ei nähty suoraan. En ole ihan varma että tästä ufo-tutkimuksen vaiheesta, miten paljon pitäisi käydä läpi, mutta nopeasti tämän sellaan. Tämä ei ole niin minusta niin mielenkiintoista sinä tutkija ja puhua siitä, miten se ufo-tutkimus on, kun se on vanha. Vaan sit sitä ihmisten arkipäiväistä työtä. Käyn nopeasti läpi tässä. UFO: UFOja Suomessa on tosiaan ollut, niin kuin se olisi aivan sanonut, että viitisentä vuotta on, on, vanhi, sitten on vanhin. Näin, luen sen tarinan kohta jossain vaiheessa tuossa kirjasta. Se ja... on semmoinen mielenkiintoinen asia. Mielenkiintoinen historiallinen tosi tosiseikkaita tuommoinen on ollut. Mutta tuota, 30-luvulla ruvettiin ensimmäisiä kertoja niin nykyhistoriassa puhumaan lähinnä kummituslentokoneista ja a Eli 30-luvulla sitä oli täällä Suomessa. Lehdistö, lehdistä on, lukenut, on ehtinyt netin kautta ja sitä on jotkut tutkijat käyneet läpi. Tässä on julkisuudessa nämä kummituslentokoneet leimattu yksityisesti mielikuvituksen tuotteeksi, mutta Pohjois-Suomessa on ihmisiä, jotka niin on sitä mieltä, että tämmöisiä lentokoneita on tullut ja sitten että se tuota Venäjän puolta on tullut, sillä oli neuvostoliitto olemassa ja sitten se voi liittyä siihen, mutta siinä on se kertomusten kirja on taas niin monimuotoinen ja monipuolinen, että tuota sekä ei niin yksisettisesti sitä selitä. Neuvostoliiton on mahdollinen niin tiedosteluaktiviteetti lentokoneiden avulla. Tuota, nyt vähän. Toisen maailmansodan jälkeen tuli tämä aaveraketti homma Skandinaaviassa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, joka on melko, melko erikoinen. Tuhat, tuha, vajaa tuhat paasta oli tuota niin Ruotsissa, Pohjois-Ruotsissa lähinnä ja sekin oli hirveän monimuotoinen ja monipuolinen ilmiö, että ei siellä yhdenkaltainen lentokone tai ilma-aluslennely, siellä oli niin kaiken maailman meteoriin muotosta ja lautasen muotosta ja vaikka minkälaista, ja niitä tippui sinne järviä ja soihin. Ja se sitten kuitenkin le leimattiin vähän näin sellaiseksi hölyympelyiksi ja joukkohisteriäksi. Sekin. tämä oikeastaan hyppään tuo yli, niin katsotaan mitä täällä on. Minun otetaan tätä aika paljon tässä, että Ja menee helposti sitten tuonne puolelle tuo, kun ufoista puhumaan, koska Suomihan on tietysti vähän niin kuin sivu, sivuasemassa, että tällä kiinnostuttu ufoista samaan aikaan kuin tuota muualla maailmassa on kiinnostuttu. Ja sehän alkoi se ufo myllytys oikeastaan sitten vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun tuli näitä Roswellia ja muita tämmöisiä. Adamski oli ensimmäinen, mikä ensimmäisiä, mitkä kirjoitteli. Ja tuota... Suomessahan se oli, Ufotutkijat perustettiin 70-luvun alussa, niin siihen aikaan oli niin se UFO UFOt niin kuin pinnalla julkisuudessa, että sitä niin kuin puitiin televisiossa ja järjestettiin tämmöisiä, oli ohjelmia, televisio-ohjelmia ja kokouksia ja UFO-kokouksia, joissa on monta sataa ihmistä silloin ja sitä ihmeteltiin, että mitä ne oikein on. Ja se oli paljon niin kuin oikeastaan UFOjen suhteen niin kuin aktiivisempaa aikaa. että Se, se on vähän niin tasoittunut tässä vuosikymmenien niin kuin mittaan. Ja suomalaiseen UFO-perinteisiin liittyy tässä Suomalaiset UFO-tapaukset, niin esimerkiksi Kallaviiden UFO-palainen. Väitetään, että tämmöinen ufo -lenti, että puhuttiin tämmöisen metalliseen möykyyn tuonne kallaveteen ja sitä sitten tutkittiin ja ihmeteltiin, että mikä ihme se on. Ja ei siitäkään oikeasti mitään varsinaista johtopäätöstä pystytty tekemään, että mistä se johti, mikä se sitten on se esine ja mistä se on tulossa. Ei siinä mitään semmoista niin kummallista sitten ollut. Näinpä tässä kerrataan vaan oikeastaan tuota... Vähän menee... Jokunen sekunti kellaan tässä vähän tuonne. Sitten tuosta tässä pikkusen nopeammin. voimme me palata tuohon myöhemmin, niin, niin voi vähän ajasta mitä on. Tuossa on tuo pudas, Ihan esimerkkinä ottaisin lähden sitä suomalaisista ja ensimmäistä suomalaisista UFO-ilmistä, tämä pudasjelve UFOt, joka ehkä teistä on tuttu. Se on siitä mie mielenkiintoista, siitä saatiin valokuvia valokuvia niistä ufoista infrapuna infrapunafilmille otettiin. Valokuvia ja Elikkä tässä on tästä tässä Pudaserven ufoista, tässä kun pohjoiseen kuin tästä kiiruveltä niin lähellä Lappia Pudo on tuota niin iso syötte hyvin kaunis ympäristö, siinä on semmoinen tunturi, -ympäristö. se on hyvin kaunista. Jyrkkien mäkien maasto niin sävyttävää maastoa. Ja tuota, siellä niin kuin, ilmeisesti on tähän mennessä Suomen historian laajimittaisin UFO-aalto nähty. Tämä UFO-aalto käsite liittyy sitten tämmöiseen, että UFO-havaintoja on hyvin paljon tietyllä alueella lyhyehkynä aikana. Eli tällä Budasjärvellä on ihmiset kokeneet... Tämmöisiä kontakteja ihan, että väittäneet, että tuota, ovat niin humanoiden kanssa jossakin määrin tekemisissä. Ja nähneet, on kyllä kommunikointia ollut jopa ufoissa käyty lentevissä lautassa sisällä. Ja, ja se, se, niin kuin se havaintojen määrä on ollut hyvin laaja, että siinä on ollut sitten. Satoja, satoja eri ihmisiä. Että se luo aina sitä vakuutta, siinä on todellakin jotakin taustalla sitten ihan, ihan oikeita. On yritetty skeptikot selittää tämmöisellä pietsuvalo missä mistä äsken puhuinkin. Eli tämä Kallioperän puristus loi sähkökentän, joka sitten synnyttää valopalloja sinne ylhää, ylhäällä, jotka liikkuu. Sit siinä ei ole mitään niin älyllistä takana siinä ilmiössä ollenkaan. Tässä on tämmöisiä yksittäisiä havaintoja, mitkä on liittynyt tähän, tähän Pudasjärven ufo-auttoon. Sotilaskypärään muistuttava esineet, esineen nähnyt sisarukset, jotka autossa on matkustanut. Ja tuota, samoihin aikoihin sitten vähän aikaisemmin, paria kuukautta aikaisemmin ollut tuota niin... Toista kymmentä lento, jalkapallon kokoista lentävää kirkasta valoa puolen tunnin ajan lentänyt puolipylväisellä ja Isompi valo 170 metriä halka sieltä ollut nähty niin kuin pilvien, pilvien sisällä. Ja, ja tuota, Tämmöistä on tietysti vähän dramaattisia kokemuksia varmasti ollut, että siinä on saattanut säähtää. Taksiautori ja matkustajien ollut tässä. Yöllä. yöllä havaitsemassa tä tämmöistä. Samoihin aikoihin yksittäisiä valopalloja samalla alueella. Kuten myös sitten marraskuussa vähän myöhemmin valopalloja kolme henkeä nähnyt kolme henkeä, kaksi kirkasta esinä ja niin poispäin niin päitä. Tämä oli tämä Ufo alto siellä Pudasjärvellä. se sitten Kesti sen parisen vuotta sen jälkeen ei, ei sitten niin kauan sitä ole kuulunut mitään. Suomalaiseen Ufotarustoon liittyy ufo Ufotarusto on semmoinen käsite, mikä liittyy tämmösiin niinku ufoista kuultuihin <lacht> niinku legendoihin tai tämmöisiin huhuihin. Mitä ihmistä kertoo toisilleen. Liittyy jossakin määrin. Yleensä mä paljon siihen, siihen mitä niinku oikeasti on tapahtunut. Ise on kuulu Suomen ufo tutkijan tut tutkimuspäällikön kertoman kertomuksen tästä kahden veljeksen tapauksesta. Eli siellä Pudasjärvellä olisi ollut tämmöinen UFO-havainto. Kaksi vanhaa poikaa asunut siellä hirveen metästystä, harrastanut tai yleensä metästystä. Tällöin 70-luvun, 71 vuoden tammikuussa ampunut hirvikin välillä sitä UFOa ja tuota, se sitten häipyse. Tuota se valo. Tähän liittyy se kertomus sitten semmoinen, että tuota, se olisi tullut sitten UFO takaisin. Mitä se sitä ei kertonut, se UFO on tullut takaisin, takaisin näille veljesten luokseen sinne talon viereen tullut. Ja tuota, siinä olisi humanoidi ilmestynyt tänne toiselle näistä veljistä, jotka oli hirvikivääriä käyttänyt ja sanonut, että tuota, elämää pitää kunnioittaa ja sinä kuolet kahden kuukauden päästä. Ja se oli kuollut kahden kuukauden päästä se ukko. Tämä on just tämmöistä, niin kuin, että... Tästä ei ole ihan varma, mutta Suomen tutkimus tutkimuspäällikkö tämän kertoi, mutta on ihan totta, että hän on itse haastattu näitä ihmisiä, jotka on, se on tapahtunut oikeasti. Oliko mutta kuka näistä? Mitä se kulua, mikä... Joku tämmöinen sydänkohtaus ja melko nuorella iällä, että ne ei ollut kuin 40 ollut se kuullut. Mutta tämä on tämmöinen vähän niin kuin pelottava ja on vähän epämääräinen ja ei sitä nyt ihan varmuutta ole. Tässä on tuota niin, näkyy tuossa heittimellä, sitten se tietokone näytelläkään hyvin näe. Tämä on infrapunaa kuvaa sieltä Pudasjärveltä otettu, eli siinä on sitä IR-aluetta filmivalottanut ja siihen on nähty, siihen jäi sitten tuommoinen lautasen niin lautasen muotoinen, Mä on niin taivaalta otettu se lautasen muotoinen tuota, Esite, niin niinku olisi lentänyt näin ja sitten pysähtynyt ja sitten jatkanut, jatkanut matkaansa. Että se olisi Tähän liittyy sellainen legenda, että tämä IR-filmin saaminen olisi kielletty, että sitä ei saisi, saisi enää sitten ollenkaan ostaa, että tuota, siihen olisi tämmöisiä, että, että ja muuten tuota filmille ja joku sellainen maailmanhallitus sitä yrittää sitten estää, että ei sitten saa ihmistä ostaa sitä filmiä, että kun Ufoja lentää sillä aadonpitulle. Tämä Ufo ei ollut näkynyt niin kuin ollenkaan, vaan se oli tässä IR-aaltoa aallonpituudella näkynyt. Ja nykyään digikameroissahan on sillä tavalla, että pystyy ottamaan, kun tiettyjä suodattomia poistaa, niin myöskin IR-kuvia tietyssä määrin. Muts 400 väriä diaa infrapunakuvia. infrapuna ei mitään niin loppupäätelmää loppu saatu aikaiseksi tästäkään, että ihmetelty vaan, että mikäköhän se olisi voinut tuo aiheuttaa. Liitettynä ihmisten kokemuksiin siihen UFO-aaltoon, niin omituista touhuu, että mikä liian ollut sitten. Ja sitä voi kysyä ja miettiä, että mistä se johtuu tämmöinen. Mikä siinä on taustalla? Mikä nyt ihmisten kertomusten taustalla on? Minkä takia ihmiset kokee tämmöisiä asioita? Onko siinä oikeasti jotakin... Niin reaalista taustalla, kun katsoo kuvia, niin pakkohan se nyt jotakin olla. Jää niin sitten, sitten jos useampi ihminen näkee tämmöisiä vakava-oloisia ihmisiä, tämmöisiä, niin niitä pitää, ne pitää ottaa vakavasti semmoista että, että on, on varmaankin valoja sitten ollut ja onko sinne sitten tietoisuuksia takana, onko sillä siis joku humanoidi tai joku muu. Sen synnyttäjää, niin se on sitten juttu. Siinä on vaan semmoinen homma, että kun tämmöisiä pudaserven tapaisia ufoaaltoja, ja kun niitä tulee eri puolille maailmaa, ja ne on samantyyppisiä, ja on, on sitten, kun se kasvaa, kasvaa se määrä isoksi, niin tuota, sitten se pitää ottaa ruveta ja olettamaan, sitä voi ruveta niin vakavasti olettamaan, että siellä on sitten jotakin tuntematonta, jotakin semmoista, niin itse asiassa sitä niin asioita vähän, että siinä on jotakin siinä on jotakin taustalla. Sitten, että se ei ole mitään niin sel, niin sepittelyä tai muuta, mutta siinä on ihan oikeasti joku, joku ilmiö. Ehkäpä joku tuntematon tietoisuus tai tietoisuus tai jopa sivilisaatio. Sitä on vähän vaikea. Siinä rupeaa epäilemään, että toisaalta yhtään varmaa tapausta vesipitävää ei ole. että on sitten Meidän maailmankuvassa niin olisi semmoinen, että jos täällä joku olisi käynyt, käynyt niin Valkoisen talon ruohikolla tai näin, niin tuota, eihän semmoistakaan ole. Että. Tuossa eilen kun mietin, niin nostin tähän niin ehkä ufo Mä Itse tunnen Facebookin kautta melkein kaikki maailman elävistä ufo-tutkijoista, niin on, on niin kuin minun kanssa Facebook-kaverit, että on sanonut kaveriksi, että voin kysyä Richard Olanen esimerkiksi. Ja, ja niin sitten näitä muutakin Jacques Vallée ei ole Facebookissa, mutta että ja heidän mielestään ehkä sen nykypäivän arvostutuimpiin kuuluviin, ehkä, ehkä John Gill ja Jack Vale on ne kaksi tärkeintä <köhö> maailman tässä on Allan Hainekki, mikä on tietysti kanssa mutta hänen teoriansa ehkä ei ole niin. Suomessa ei ole niinkään tunnettu ehkä tämä Jacques Vallée ja John Kiel on nyt enesi mennyt, mutta tuota, Näin on semmoisia teorioita, mitkä niinku, mitä niinku nyky-UFU-tutkijat niinku arvostaa ehkä eniten. Ja, ja tuota, sen takia laitoin tähän nyt pikkusen molemmista, että se UFO-ilmiö on pikkusen avautus. Eli tämä Vale on semmoinen ranskalainen tietokoneasiantuntija nykyään toimii pääomaasioitana asu Kaliforniassa. Parakas mies. Niin tuota. tähti ja lähti sitten tähän UFO-hommaan. Filosofian tohtori on kirjoittanut kymmenkunta kirjaa vähän alle UFOista ja hän on tutkinut sitä UFO-ilmiötä maailman historia Alusta, niin kuin, alusta saakka eri kulttuurien tämmöisiä myyttejä ja niin UFO-havaintoja, jotka sopii, ja tehnyt niistä sitten yhteenvetoja. Ja tosiaan vale on, niitä, vale on siinä, siinä mielessä erittäin mielenkiintoinen, että hän pystyy niin todistamaan, hänellä on aineisto, mikä hän pystyy vetoamaan, että tämä UFO-ilmiö Humanoidin ilmiö on yhtä aika pitkälle kansanperinteen tarinoiden kanssa, joka on yhteinen ihmiskunnalle, että se on kaikissa kulttuureissa sama. Eli se kertoo siitä, että tämmöisiä kansanperinteitä syntyy kaikissa kulttuureissa, kaikkina aikoina, ja ne tuntuu, että siinä on takana ne samat, samantyyppiset ilmiöt, mikä tässä kertoo siitä, että on todellisia. Ilmiö on hyvin todellinen. Että jotakin olentoja on, jotka aiheuttaa saa aikaan niinku kansanperinteiden kehittymisen. Ihmiset uskomaan keijuihin ja menninkäisiin, mikä kuulostaa nykyaikana tyhmälle, mutta että, sitten toisaalta voi miettiä sitä, että ne ufot, ny, niin nykyajan ufot on niin aika lähellä tätä niin kuin, ne on, niin nykyajan keijuja ja menninkäisiä. Että, toisaalta nykyäänkin ufoja vähän ihmetellään ja naureskellaan ja pidetään hölmänä, se koko hommaa, mutta että, Toisaalta on sitten semmoisia vakavia, vakav vakavia ja järkeviä ihmisiä, jotka sitten vuosi jälkeen niin kuin niitä tulee aina, aina niin kuin pomppaa yleensä, hänellä on tämmöisiä, tämmöisiä kokemuksia. Ja... Sitten taas uskottavuutta siihen asiaan. Ja tuota, niin... Tämä Vallei toi tämmöisen teoria näistä rinnakkaisista maailmoista ja ulottuvuuksista, mikä on tietysti ehkä nykyfysiikassakin viimeisen 15 vuoden aikana tullut esille. Eli on tämmöisiä muita ulottuvuuksia, joissa, joissa sitten olisi joita, niin kuin, niin kuin rinnakkaismaailmoita, jotka tuota, pystyvät niin oman sen olemassaolonsa niin manifestoitumaan, ilmestymään ihmiselle semmoisessa muodossa, että se ihminen käsittää sen sitten. Tämä on aika vaikea selittää. Mut mä sen yritän tehdä sen nyt tällä tavalla, että on tutkimuksia, että kun on nähty UFO, on ollut UFO-taivaalla tämmöinen ilmiö. Ja siinä on ollut 50 ihmistä näkemästä, näkemästä kahtomaisesta ja nähnyt sen samaa ilmiön. Jotkut ihmiset ei näe mitään sillä taivaalla. sillä ei niinku ole mitään. Jotkut ihmiset näkee, että sillä on UFO. On. UFO on semmoinen kuin lautanen. Osa ihmistä näkee jotakin, mutta ne ei osaa sitä selittää. Eli sillä Tää liittyy tämmöiseen hirveän vaikeasti asiaa, asiaan niin ihmisen tietoisuus, ja semmoinen niin ihmisen käsityskyky ja maailma, että ihmiset aistii sen UFO-ilmiön eri tavalla. Ne kokee sen, ne jäsentää sitä eri tavalla, ja sillä liikutaan niin semmoisella alueella kuin ihmisen tietoisuus, missä niin tiede ei ole vielä kovin pitkälle valitettavasti päässyt, Eli se on niin kuin, tässä Valle sanoo, että Valle myös epäilee mahdollisuutta, että ilmiön ymmärtäminen tieteellisen keino olisi mahdollista, koska ilmiön todellista motiivia ja tarkoitusperää ei pystytä hahmottamaan, mikäli näkyvällä ilmiöllä on sitä. Eli se UFO-ilmiö liittyy just se moni, semmoinen diversiteetti, semmoinen, että näkee ja kokee se UFO-ilmiön kaikki niin kuin vähän omalla tavallaan. Se on niin kuin, tieteellisen tutkimuksen kannalta se on hyvin hankalaa koska se kertoo niin viittaa hil, siihen, että, että kyse on tämmöistäkin joukkotietoisuuden joukko, joukko muutoksesta niin psykoosista tai harhasta tai muusta. Ja kuitenkin se ei ilmeisimminkään kuitenkaan sitä ole. Et siitä on Niin. Sitten, sitten tietysti on se, että tilanteeseen pannaan sitten se kamera, siinä on 50 ihmisten kanssa, niin tilanteeseen pannaan kamera ja nauhurin, niin sieltä kyllä tulee joku, joku valo siellä välkkyy. Kyllä siellä sitten toisaalta sitten on, onkin, on kyllä myöskin semmoisia fysiikallisesti mitattavia parametreja, semmoisia arvoja, mitä voi sitten mitata. Että kyllä siellä niin kuin jotakin on, mutta että ihmiset vaan kokee... Niin kuin, tälle liittyy sitten semmoisia niinku psyky tietty on jollakin ihmisellä on niinku silmää vaan ilmestin nähdä niitä ufoja helpommin että ne on niin kuin, puutaa että ois niinku virittäytynyt niille ufojen taajuuksille paremmin että tuota se tälläs menesti sitten... se ei kuulosta sitten kovin hyvälle niinku tieteellisesti tällävastia ihmisistä vaan se kuulostaa aika hölmölle että, mutta tässä ei niin kuin, Tämmöisiä ajatus ajatuksia sitten on, on tullut siitä ja tämä rauta-laiva-teoria eli rauta-ufot, sitten ansaitsee kyllä jonkun sanan. Se valitseva ajatus suuntaa tutkimuksessa on ollut aina alussa saakka, että kyseessä on rautaa, semmoinen materiaali tämmöinen. Jos joku humanoidi menee sisään ja ulos, ja se on siinä sitten, että se, se UFO-ilmiö on. Niin UFO ja olisi tosiaan tämmöinen niin hyvin konkreettinen materiaalinen tuota niin, objekti. Kuitenkin tämä UFO-homma UFO on monesti semmoinen, että ne ovat tämmöisiä valoja ja hyvin semmoisia psyykkisiä ilmiöitä, varsinkin niin kontaktien ja abduktioiden suhteen. Että siinä, on, siinä on semmoinen psyykkinen ulottuvuus, semmoinen intrapsyykkinen ulottuvuus. On se on vaikeita sanoja, mutta se, se niinku se ufojen, no jääkö nyt siitä se ufo, ufo ufot vaan on niin ufomaisia ymmärtää näemmä. Se on niinku hankala, se ei niinku siihen insinöörimaailmaan, tekniseen maailmaan, niin ei niinku suoraan. Tää valleen vale, niinku kiisti sen, että se valleen mielestä, no niinku tulee todellisuuksista tulevia olentoja tai ilmiöitä, mikä on, sillä on 70-luvulla kunhan sen julkaisin, niin se ei ollut niin suosittu, mutta se on nykyään niin ruunut suos muuttumaan suosittumaksi. Ehkä osittain sitä myötä, kun tieteeseen on tullut ajatuksia näistä rinnakkaismaailmoista ja muista ulottuvuuksista, missä voi liikkua tai mahdollisesti elää tai asua. Että ihan vakava, hyvin vakavasti ja jopa pyörittelee tämmöisiä ajatuksia, että, että voi olla rinnäkkaisuniversumia ja rinnakkaistulottuvuuksia. ja niinku ne tavallaan niin kuin selittäisi niitä paranormaalia ilmiöitä laajemminkin Tietysti Ufot on siinä ehkä nykyaikana yksi, mutta on myös kummituksia ja muita ilmiöitä sitten. Kaukonäköisyyttä ja kaiken maailman teleportaatioita ja muita tämmöisiä melko mielenkiintoisia ja risteriitaisia ilmiöitä, jos jotkut ihmiset sanovat että ne on kokenut niitä ja nähnyt niitä ja näin poispäin. Heineken tietysti sitten minun henkilökohtainen. Jos pitäisi sanoa joku, joku työ, työ, joku tämmöinen kirja, mikä lukee, niin en tuossa olisi semmoinen. Tuo Passport on ehkä maailman parhas, paras uhosta tehty kirja. Messages of Deception myöskin. Molemmat valleen tutkimukseen perustuvia, että nämä on niin tieteellispohjaisia. Eli ne ovat sen takia niin vakuuttavia, koska siinä pohjautuu tutkittuun tietoon ja oikeisiin, oikeisiin todellisiin asioihin ja vetää niistä sitten semmoisia loogisia ja hyviä johtopäätöksiä. Ja se lopun lopullinen, lopullinen tuota, oikeastaan se, niin se niin kulminoutuminen, että voin sanoa, että mitä ne uhot on. Mä voisin niin sanoa, että teille kaikille sä kerralla, että mitä ne ufot on. Ne ufot on, mitä ne on. Ufot on valleen mielestä demoneja. Eli tämä niin liittyy niin kristiuskoon aika helposti, että, että valleen kokee tämän ilmiön demoniseksi. Tämä ei niin kuin, että Siinä on jotenkin demonisia voimia taustalla. Ja sitten on myöskin olemassa muita syitä uskoa johtuen siitä, että kontaktit, päätetyt UFO-sieppaukset niin olleet hyvin negatiivisia ja haitallisia sitten näille kokijoille. Tämä on niin se valleen, valleen käsitys. Mutta tämä nyt tästä John Kill toinen valleen kanssa oleva hyvin niin nykyään hyvin arvostettu. Kuoli tuossa vuosi sitten, kaksi vuotta sitten. Para-psykologia-UFO tutki ja kirjatti semmosen kun Operation Trojan H. vuonna 70 on lukenut käännetty suomeksi. Löytyy kirjastosta. Kannattaa lukea nopeasti. Se on aika iso kirja, mutta aika lukea, mutta ihan hyvä semmoinen. Tässä kiila on samalla linjalla kuin tuo Valle. Eli UFO ja psyykkiset ilmiöt kytkeytyvät yhteen. semmoinen rauta ufo ajattelu UFOista on vähän väärää. Että se on, niin on niin rinnakkaista. Rinnakkais, todellisuuksissa, rinnakkaisulottavuuksissa liikkuvia juttuja. Siitä on tietysti ammallit ehkä tuon Mothman sanansaattien elokuvan. Se on aika hyvä. Se liittyy näistä kiilin, kiilin kokemuksiin. Eli siellä oli tuolla pensyvienissä sellainen silta, joka ramahti, ja siitä tuli tämmöinen ennakkovaroitus, tämmöinen Mothman koimies. Ilmeisesti tietyssä paikassa tiettyä aikaa ja varoitti asukkaita, että se romahti silti. Se romahti sitten. Siinä kuoli kymmeniä ihmisiä. Mutta se siitä sitten. Mä tuohon Se, mikä niin sai minun, minut tuota niin, nyt oikeastaan niin luennoma näistä ufoista. Ja minkä takia mä nyt kansansopiston tuli ylipäätään liittyy tähän, että mä kirjoitin tähän UFO-suomessa aikojen alusta. Kirjoitin tämmöisen maailman suurin levikisi ufo Left Open Minds. otti tämän minun jutuun ja sen. Se oli semmonen viitteellinen artikkeli, mikä mä, ku, mä kuukauden kirjoitin sitä tuossa vähän yli vuosi sitten. Ja tutkin tätä asiaa ja mulla ei ollut aikaista kääntää kääntänyt Suomessa, mä nopeasti käynyt siinä läpi vaan sitä. siitä UFO-ilmiön tai UFO klaskettavia ilmiö, ilmiöiden niin alusta, että miten ne Suomessa on alkanut. Eli nyt menisin siihen, mitä tuossa on jo kaksi kertaa mainostanut tämä 500 vuotta sitten ollut UFO-ilmiö, mikä, mikä on niin historiallisesti dokumentoitu. Lukisin tästä kirjasta nopeasti. Katsotaanpas, onko se. Joo, tässä Eli Luen tästä kirjasta, kun Sata Ufoa Suomessa, Tapani Kuningas kirjoittanut, niin... tämmöistä kuin Viipurin pamaa. En tiedä, onko kukaan historia tai tämmöistä kuulu, mutta luen tästä nyt. Näillä evästyksillä voimme voimmekin lähteä etsimään ensimmäistä suomalaista Ufoa. on sellaiseksi mainikas Viipurin pamaus? Kyseisen tapahtuman yhteydessä havaittiin taivaalla kirkas ristimäinen valoilmiä. Lanaismerkissä kirkkasi loistava pyhän Andreksseni risti, lainaismerkit kiinni. Kuten Turun piispa, Mauri, kolmas, särkilahti 1435-1505 mies tapahtumia kuvailee. Eli turun piispa itse on puhunut Ilmeisesti sillä on ollut kymmeniä, satoja, ehkä tuhansia sille sillä ilmiöllä. Ja se liittyy semmoiseen taisteluun, mikä käytiin siellä. Vähän enemmän tässä mikä suomalaiset voitti venäläisesti. Ja siihen liittyy tämmöinen niin kristiuskon kristinuskoon. Tämä kirja, mikä on nyt on UFO-Suomessa, on siitä mielenkiintona, että tuota, nämä vanhat UFO-kertomukset, mitä silloin siihen 1800-luvulla on ollut Suomessa tämmöisiä nykyään UFO-ilmiöksi laskettavia juttuja, niin ne on niin minusta hyvin mielenkiintoisia, koska silloin ihmisillä ei ollut käsityksiä minkälaisia Ennen käsityksiä UFOista. Ufo, UFOsta ei puhuttu ollenkaan. Ei ollut semmoista yleistä tietoa. Ja tästä voisin nopeasti nyt sanoa, lukea tästä kirjasta. Eli tuota 1919-luvulla siirryttäessä, eli 1800-luvulla siirryttäessä, UFO-kokemuksia Suomessa viittäviä havaintoja alkaa esittäkkiä jo Tiehuhaan. Vehkalarilla havaittiin 1800-luvulla parinkin otteeseen. Ensin 20-luvun lopulla ja sitten nälkävuosien aikaan maahan laskeutunut valolaiva, jonka sisällä näkyy ihmisolentoja, siis 1820-luvulla. Kuhmalahtelainen renkimies joutuu vuosisadan puoliväliin paikkeilla varsin ilmeiseltä va va vaikuttavan sieppauksen kohteeksi. Esimerkiksi UFO-siippaus olisi 1850-luvulla. Lopen Salon nähtiin lentevä tiiliskivi elokuussa 1887. Miehekkelen muuralassa havaittiin lentävä pallo, josta kuuluu jonkinlaista soittoa. Vuosisadan loppuun, loppua lähestyttäessä kansankokemuksista tapaa yhä useammin nykyajan ufo tuttuja aihelmia. Reserven taivaalla lenteli kesällä 1898 Aurinkoa, suurikokoisempi lanaismerkeissä ylimääräinen aurinko, joka lopulta kohosi takaisin taivaalle. Aivan vuosisadan lopussa petejäveteläinen pikkutyttö koki melkoisen yllätyksen mentyään eräänä talviiltana kykylle torpan nurkan taakse, kun muodoltaan taskukellon kaltainen lippe, pyrstöinen kirkas Esine suhahti ohi aivan metrin parin päästä. Vuosisadan vaihteessa näkivät kymmenet elopelolla olleet karvialaiset suuren valkoisen pallon laskeutuvan alas maahan aivan ruki, leikkaajien eteen, nostakseen hetken kuluttua takaisin taivaalle. Sitten on tämmöinen Annie Sundqvistin tapaus, mikä on niin kuin UFO-kontakti, ehkä ensimmäinen UFO-kontakti, niin joka on jäänyt elämään, siitä nopeasti luen. 1992 Ultra-lehdelle kertoo, kertoo tämmöisen, Annie E. Sundquist nimisen naisen kokemuksen, hänen poikansa tytär, joka on tämä tarina sitten mennyt, niin kuin, hän on kuullut sitten täältä. Joskus 1880-luvun puolivälissä iso koki tapauksen, josta hän kertoi meille ollessaan noin 10-vuotias. Iso oli silloin nuori kolmen pojan äiti. Poista toiseksi nuorin oli isäni iältään noin 8-vuotias. He asuvat kemiassa Branden kylässä. Silloin ei tunnettu ilmieltäni mieltä, mieltä UFO. Se tarina oli tämmöinen. Isoäiti oli ahkera sienessä ja marjassa kävijä, sillä he olivat köyhiä ja elämän vaatimatonta. Eräällä marjaretkellä hän oli kuljeskellut muutaman tunnin, kun hän yhtäkkiä näki valtavan padan kannen kallion päällä metsässä. Hänen ja padan kannen välissä seisoi tonttu, jolla oli jonkinlainen kirvestä muistuttava esine olkapäällään. Pelossaan isoäitini kiiruhti kotiin. Muutamaa tuntia myöhemmin hän kulki takaisin muutaman kylän asukkaan kanssa katsoakseen, oliko ilmestys vielä paikoillaan. Mutta sekä padan kansi että tonttu olivat tiessään. Eli semmoisen ihmisen, joka on elänyt 1800-luvun loppupuolella, sija-aikaa ihmisten ei osannut edes kaikki lukea, niin niin tuota, hän koki tämmöisen minusta niin kuin vilpittömän ja uskottavan kertomuksen. Että se on niin kuin, minä en millään niin kuin jaksa kuvitella, että mitenkä tuommoinen lähtisi niin tämmöisenä konfabulaationa, niin kuin sanotaan, satuiluna liikkeelle. Että se ei niin kuin ole uskottavaa, että mä uskon, että tämmöistä on tapahtunut kyllä. Ja näitä on lisää näitä kertomuksia tässäkin kirjassa, mikä kanssa suosittelen. Lukemaa Löytyy kirjastosta. Joo, nyt on tuota niin, yksi tunti puhuttu tässä, niin kolmisen varttia vähän yli. On, onko mitään ajatuksia syntynyt mieleen? Mikä teitä itseessä, niin täällä on sehtimän läsnä oli, niin mikä teitä niin itseessä ne ufoissa kiinnostaa? Että onko täällä itsellä jotakin kokemuksia? Tunnetteko ihmisiä, joilla on? ufokokemuksia. Onko kelleen semmoisia taustoja tai ei ilmeisesti. Lukeinutko asioista aikana paljoittia? Asuttiin asutti siellä Pudasservälläkin. Velenkinnolla seurasi maisemia, mutta ei minulle näkynyt siellä mitään ihmeitä. Joo. Kiinnostus on. Se on näkymysillä kerran käynyt. Hyvin kauneista seutua se on. Se tuo Täältä tullaan Tässä on tämä minun... minun sitten mennäänkin ja tuonne Arkkoneen hypätään. Tässäkään tässä kauttaisiin kauttaa vähän netistä joku, joku lyhyt. Tuossa aamulla katoan tuossa nopsaan, niin tuota... UFO, niin mitä on niin suomalaisessa... Hypätään vähän niin kuin tästä taas tämän nykypäivän. Eli niin kuin, mitä niin kuin Suomen uutisissa on ollut? Ja minusta... Niin, tai sitten niin ei yle yl, yl, sitä julkisuuskynnystä. Tuota, niin tässä on yksi, minkä minä katsoin aamulla, mikä oli aika mielenkiintoinen kuunnella, mitä tämä sanoo. Ja loppuun vielä terveisiä mereltä. Helsingin edustalla saaressa nähtiin viikko sitten keskiyöllä outo valoilmiö. Kufon kirkas oranssi valo liikui meren yllä ja yllätti veneessä istuvan pariskunnan. Ruvettiin katsoa tarkemmin sitten, niin hän oli semmoinen neliskanttinen tai horassin näköinen esine, joka lähestyi tosi nopeasti. Sitten se muuttunut järjettömän kiirekkauksesta, pystynyt paljaan silmiin, kun nappasi kamerallaan <köhö> kuvan, soitti asiasta merivartiostoon ja valoilmiö katosi. Mitä luulet, mikä se oli? Ei harmaa taavistusta. Joku ehkä, mikä ei välttämättä kuulu ihan tänne arkipäivään meille. Hellsteinin kanssa keskustelleet UFO-tutkijat pitävät valoilmiötä selvästi UFOna. Tähtitieteellinen yhdistys URSA ja Rajavartiolaitos eivät halua ottaa kantaa asiaan. Taivaalla on saattanut näkyä erityisen kirkas planeetta. Kyseessä voi myös olla UFO-kuuma-ilmapalloharrastajien öinen ilmapallolento. Hellstein voisi kuvata UFOn vaikka toisenkin kerran. No ei pelata kyllä yhtään Tervetuloa, se näkyy uudelleen vielä. Joo, tämä uutinen oli tota nelisen, nelisen vuotta sitten, mutta nämä on tämmösiä, tämä on niinku meikin standardinomainen UFO-havainto, UFO ja Sitten on siis, siis sinänsä merkittävä, että on kuitenkin todistettu, että on kuvaa kuva otettu, ja enemmän minä tota todistajan uskon kuin sitä, että, että se olisi joku ke tähti jos se tuota tulee tulee laskeutua, eli liikkui ja näin muuttaa, muuttaa ja ja tuota niin. Pidetään tuossa 20 minuutin pestä tauko mutta sitä en, vartin vartin tauko en, niin me vähän käydä läpi näitä tässä oleva mies tämä missä on tämä kursori päällä on Jaakko Närvä. Hän on teidän väitöskirjan suomalaisesta UFO-tutkimuksesta ja sitä lähinnä niin miten se on niin UFO-uskontoihin liittyvä. Suomessa UFO-tutkimuksessa, ufo kentissä ja ufo, ja UFO on paljon semmoisia, jotka niin kuin ajattelee sitä ja närvän mukaan niin kuin uskontona. Että, että se, kun saavat siitä semmoisen uskovat siihen ilmiön kritiikittämästi ja Näkevät, näkee, hän näkee sitä niin kuin usko, tuota, uskonnonmerkkejä. Hän on niin kuin vähän skeptinen tätä UFO-ilmoitusta kohtaan, mutta hän on kuitenkin Suomen UFO-tutkijoiden hallituksen jäsen tälläkin hetkellä. Että on, se on sinänsä, sinänsä mielenkiintoinen. Sitten olisin näyttänyt yhden, mikä on niin kuin MTV3:lla ehkä merkittävä merkittävin tuota, niin ufo-uutisointi nyt ehkä koskaan tästä Meksikon, Meksikon UFOsta vuonna 2004, 2004 ilmavoimat Meksikossa infrapuna-alueella eli ei näkyvän valon alueella, infrapunakameralla kuvasivat tämmöisen ufo-havainnon ja siitä sitten itse onkin kyllä yleuutisista, mutta mä 20 sekuntia pitkä muassa tämä pätkä. Mutta tämä on kanssa semmoinen, että tästä, tästä niin kuin jos joku, että sillä ei mitään selitystä löydy, että se on niin kuin ihan aito ufo ihan täysin. Katsotaanpa se napsaa tuossa. Meksikolaiset tietotusvälineet ovat esittäneet harvinaisia kuvia ufoiksi väitetyistä esineistä. Meksikon ilmavoimien lentokoneen nauhalle tallentui maaliskuussa nopeasti liikkuvia valoja. Koneen lentäjän mukaan epätavallisen näköiset valot seurasivat konetta, mutta tutkassa mistään esineistä ei näkynyt merkkejä. Meksikon puolustusministeriö on varmistanut kuvien olevan peräisin ilmavoimilta. No tuo tuo oli myöskin päälähetyksessä, tuli tuossa aamuautisessa, mutta tuli päälähetyksessä myöskin. Melko mielenkiintoinen. Aika mielenkiintoinen tapaus. Itse olen tämän tämän herran, mikä tässä on. Eli Steve Barset vieraili Suomessa tuossa kolmisen vuotta sitten. Käytiin puujontornissa syömässä kuha fileetti, kun hän on kuhaa syönyt. ja kysyi, että onko se hyvä, mutta kyllä se on. Olisi pitänyt muikkuja, vaan jostain syystä ei ollut silloin muikkuja siellä. Hän esitti myös sellaista kuin exopolitics aiheesta. Hän on sitä mieltä, että Yhdysvalloissa on, Yhdysvalloissa on hyvin laaja UFO-salailu asevoimissa ja, ja se pitäisi niin kuin paljastaa, että pitäisi julkistaa kaikki niin salatut tiedot UFOista, jota Yhdysvaltojen asevoimilla ja viranomaisilla on. Ja hän vetää semmoista liikettä kuin Paradigm Research Group, joka on, on semmoinen, hän on tämmöinen merkittävä, onko sitten kun hän se on hyvin, hyvin mielettävä tuttavuus ja Tässä on myös salaruussa silloin, että tuota että on, että laittaa Sillä että tos, ei... Siis puuva juukii, niin se, että ei kää, no, että, se, että, niin mistä pelkoo kunnes kun kuitenkin, on, voi että siis ne, nehän se niitä näkee, ketkä on niinku sillä tasolla niin ja ne ja ne niinku silloin on niinku että tota, niin ket, aika ei kuin niinku joo hyviä ajatuksia on on on, on niinku sama, tyyppistä että, että tota se, se niin on sitä mieltä ja kyllä katsotaan, niin se on niin se yleinenkin mielipide on, että, että niin viranomaiset Suomessa ja muualla Yhdysvalloissa tietää näistä asioista enemmän kuin tavallinen kansa ja sitten on, on sitten siihen siihen ufo, UFO niin maailma ja siihen UFOhen liittyy sitten hyvin vahvasti semmoinen käsitys siitä, että siellä on niin varmaa tietoa jossakin niistä asioista, mutta sitä ei vahvota kertoa ja, jos, ja, ja tota, ainakin, ainakin niin kuin, Tämmöisiä kontakteja ja ufoja haaksirikkoja sitten on ollut ja, ja tuota, kyllä se sille vähän vaikuttaa, että yksi toinen, toinen, toinen kaveri, mikä mulla on, mikä on ollut kanssa tekemisessä tuossa Facebookin kautta on amerikkalainen ufo-tutkija Richard Dolan. Hän on niin nykyajan... Olisikohan se ei ole Suomessa käynyt koskaan, mutta että hän on kirjoittanut UFO-historiaa. UFOjen historiaa UFO ja historia on kirjoittanut, hän on historioitsi, historioitsi ammatilta, ja ammatiltaan. Hän on kirjoittanut UFOjen historiaa, ei ole suomennettu kirjaa. Olen ostanut englanninkielistä, lukenut tarkasti. Olen viedellyt kyllä Norjassa, Oslossa. Ja, tuota, ei vaan ole tekstitettynäkään se mitään. Hän on tämmöinen terävä kaveri, hän on sitä mieltä, että se ufo ja The National Security State-kirjasarjassa, eli UFOt ja, ja niin kuin, turvallisuusvaltio, Cover Up, up Exposed, eli hän niin kuin, omasta mielestä on paljastamassa tätä niin kuin, salailua. Ja hän tekee sen kyllä, ne kirjat on tosi hyviä, mutta se on harmittaa, jos suomaksi on vähän hankalia lukea minullekin, joka osaa kuitenkin aika hyvin englantia ja Kyllähän siinä niin kuin kohta, hän käy niin kuin kohta kohdalta läpi 70-luvusta, varsinkin se toinen osa 70-luvun niin alku, niin vuosivuodelta käydään läpi, niin sehän on yhtä peittelyä, että siellä on vaikka mitä kaikkea. Ihan siis niitä, lentelee siellä ja siinä on sitten vaikka minkälaista, että sieltä on, on paljon semmoista, mikä tukee sitä, että sinne, siis Yhdysvalloissa olisi todellakin tämmöinen kontakti ollut. Ainakin toista maailmansodasta lähtiä jonkinlaiseen, ehkä sivilisaatioon, mutta jonkinlaiseen tämmöiseen toista ulottuvuudesta tulleisiin olijoihin tai olentoihin. Ja, ja tuota niin, siinä on tietysti tämmöistä yhteistyötä, missä on tuettu tai annettu teknologia. Sitten. Että siellä on se teknologi teknologiaräjähdys ylipäätään niin toisen maailmansodan jälkeen, tietokoneiden nopea kehitys tieteiden nopea kehitys, niin sieltä olisi syötetty sieltä, sieltä niin ufohumanoidit <laughs> UFO olisi antanut tällaista tieteistä tietoa tai ihmiset on soveltanut käytäntöön ja vaikka se kuulostaa hullulle mutta kun tuota Richard Dolanin faktoihin perustuvaa todistelua kun lukee, niin kyllä siinä ruppaa niin miettimään, että kyllä tämä on ihan totta ja sitten se jossain vaiheessa tuntuu, että kyllä se kai näin on no on mielenkiintoisia kirjoja, että Svanko löytyisi noillekin, noillekin suomenta ja niitä ei kyllä niin kovin kauheasti menisi kaapaksi. Montaa tuhatta ja ne on kuitenkin kirjoina, niin ne on melkein tuhansivuusia per kirja. Niin te kolme, kolmas kirjakaat on tulossa ihan lähivuosina, niin tuota. siellä on Tämä Richard Dolanin käsitys, jos mennään tähän niin nykyajan ufologiaan, niin hänen käsityksessä siitä, mitä se on se ufo-homma, niin se on sitä, että yksityinen teollisuus omistaa. Se on niin oikeastaan se, se... Yhdysvaltain valtio ei ole se, mihinkä ollaan kontaktissa, vaan ollaan näihin yksityisiin asettollisuuden yrityksiin suorassa että kontaktissa. Että siinä se valtio, yhdysvaltaan asevoimat, niin on siinä vähän sivussa. Se ei ole itse asiassa johdossa koko hommasta. Että. Se on se Richard Dolanin käsitys. Että. Ja kun on näin, näin kertaan on asia, niin tuota, ei se niin valtiokaan tiedä oikein, mitä siellä tapahtuu. Nämä on sitten... Semmoisten mielestä, mitkä tuota, ehkä on niin perehtynyt niin se kuulostaa sieltä, niin hyvinkin kummalliselle ja täysin oikeastaan hullulle. mutta on niin kauheasti tapahtunut vuosikymmenien mittaan tuolla yhdysvalloissa ufojen suhteet. Siellä on kaikenlaista näkynyt taivaalla. Ja, ja ennen kaikkea sitten se, että sieltä on tullut sitten ihmisiä, on tullut esille ja sanonut, että kyllä se on totta, että he, he on nähnyt UFO:ja ja, Heillä on lentavia ja he on nähneet humanoidia ja niin poispäin ja niitä on siellä. Ja sitten kun tämä tulemaan monta sattaa, niin tässä on tämmöinen kuin Disclosure Movement Yhdysvalloissa. Tämmöinen niin liike, mikä yrittää saada sen salallon loppumaan. Niin siellä on sotilaita ja tiedemiehiä ja vaikka ketää iso joukko. Jotka sanoo, että se on totta, että ufosta salataan. Ja tuossa oikeastaan on se Richard Dolanin kaikki tärkeä. tulisi Ufosta tietää niin kymmenessä minuutissa. Niin tämä mutta on vaan englanniksi. Että tuota, teistä ei ossa Varmaan niin ihan kaikki, niin siinä mielessä vähän huono. Hello, I'm on the topic of UFOs. on ihan ykkös. The UFO cover up in 10 minutes. UFO cover up, preposterous, you voisi oikeastaan Tämä, tämän Suomentaan nopsaa, jos teille Tämä tässä, tässä sanoo, että tuota UFOs ollaan ollut naurettavaa, eikö vaan itse asiassa näin olisi voinut sanoa 10, 30 tai 50 vuotta sitten, mutta nykyään asia on toinen. Yhteistyössä World War Eli tässä Dolan sanoo, että ufo-salalussia, ufot on kiinnostunut valtavasti näitä kyseisiä henkilöitä, jotka tuossa vilahtivat, ja sinne vilahtivat kaikki presidentit toista maailmansodasta. Ja se puheuttuu, että niin tämä väiti faktaa, että hänellä on faktaa siitä, hänellä on... Videolla olevia, nauhalla olevia lausuntoja on asiakirjoja, on hirveästi olemassa tosia, tämmöisiä tosi kiistämättömiä tosiasioita. But we didn't know for sure until the mid-1970s, when we had a Freedom of Information Act that finally got some teeth in the United States. The big surprise about Freedom of Information was the fact that UFO researchers started to petition and receive thousands of pages of UFO-related documents from their government. Eli tässä Dolan sanoi, että se varsinainen läpimurto tapahtui 70-luvun puolivälissä, kun Amerikan Yhdysvaltoihin tuli tämmöinen FOIA, Freedom of Information-laki. Ja tuota, sen perustella pystyttiin salattuja asiakirjoja vaatimaan julkisiksi. Ja siinä oli semmoinen viiden vuoden, viiden vuoden semmoinen aika, että niitä saatiin sieltä, näitä UFO-asiakirjoja haettiin. Ja saatiin julkisiksi. Sitten tuli reikanvalta ja se vesitti sen foijan. Et sitä ei nykyään enää saa, se on hirmu pitkä se. Ja sen perusteella sitten se tavallaan se UFO-homma paljastui vuodesta 75-76 eteenpäin. Eli nyt tässä lukee, haluaa lukea joitakin näitä tiivistelmiä mitä nämä on nämä ihmiset löytäneet Here's a great one. 1947 September 23rd from US General Nathan Twining a three-star general at the time he later went on to be a four-star general and chief of staff for the United States Air Force It is the opinion that the phenomenon reported is something real and not visionary or fictitious Tässä on Nathan Twining, niminen neljän tähän kenraali joka oli josta tuli ilmavoimien kommenttia Odysseus Tämä asiakirja, mikä näkyy tuossa seinällä, niin joka on salainen ja saatu sen foja avulla julkiseksi. Niin Hän sanoo, että UFO-ilmiö on todellinen, siinä ei ole mitään mielikuvituksellista ja se pitää ottaa erittäin vakavasti. The such as of climb, in and which must be considered when cited, Lend believe to the possibility that some <tos> of the objects are controlled either manually, automatically or remotely. <tos> Eli Swining jatkaa tässä ja sanoo, että tämä korkean kenraali... Sanoin, jonka kuvakin tuossa vilahti. Että nämä esineet lentää uskomattomalla nopeudella, niissä on niitä pystyy ohjaamaan käsittämättömän tarkasti ja niin fysiikallakin ja uhmaten. Uh, uh, uh, ja ne ovat niin kuin, ne ei ole mitään he describes six common characteristics that military observers were reporting about these objects metallic or light reflecting surface or in shape flat on bottom and on top. Ask yourself, what kind of in 1947 is flying around that's ja se kuvailee siinä näiden ufojen muotoa ja sitä lautasmaista, lautasmaista muotoa ja kokoa. Ja tuossa Richard Dolan sitten lopussa kysyy, että mitä, mikä muu vuonna 1947 se olisi se ei ole niinku ihmisen aiheuttama. Se ei ole niinku, ei tule ihmiskunnasta. Ja tämä on neljän tähän kenraali- ja ilmavoimien kommenttiin alussa silloin 40-50-luvulla Yhdysvalloissa. Ja se on, asia kirjasta lukee tätä. on FBI, 1949. Tässä of G2 that's army This matter is considered top secret by intelligence officers. Tässä on tärkeä, ost asiakirjassa sanottaa että UFO:t luokitellaan erittäin salaisiksi asiaksi. Ja tämä on just se, mitä Yhdysvaltain viranomaiset on viimeiset mm -hmm. vuosikymmenet jankuttanut kaikki. Että siinä ei ole mitään salaista, kun asiaa ei ole olemassakaan. Ja tämä on, niin kuin viran, tulee virallisesta asiakirjasta tämä. Ja, no, 1951, Air Force, tässä on vuonna 50 ollut lentejä, joten UFO on havainnut jo kuvaileista tämmöiseksi muotoseksi. Ja sitten on tuo vats, että mitä se nyt voisi olla. Ihan oikeasti mitä se voisi olla, eihän se niin kuin ihmisen, ihmisen vempeleitä tuommoinen ollenkaan. Että vuonna 50 tuommoisia... Mm komo si vielä on laatosialu neuvostoliitossa eikä missä Että se on niinku... ja sit kun nämä on virallisia asiakirjoja Tuossa on hyvä kuva mikä näkyy tuossa ihan viimeisenä tämä Elikkä tämä on Washingtonissa tämä on autenttinen oikea valokuva vuotta 52 52, vuonna 1952 Yhdysvallossa oli tuossa Richard Dolle just kertoo UFO-aalto, hyvin, hyvin voimakas UFO-aalto. Ja tämä on kuvattu Washingtonin kapitolin kukkula yllä, että tämä ei ole mikään fotosopattyyttä. Tämä on pyörinyt tämä kuva vuosikymmeniä tuolla ja ne muutkin kuvat, siinähän on useitakin kuvia. Ja siitä on filmimateriaaleikin olemassa. Ja siellä on ihmistä ollut kauhuissaan Silloin, Vuonna 52, UFOja näkyi tämmöisenä lentävinä objektiina, niin se, se vaan vaiettiin se asia By UFOs. Civilians and military people alike around the country were watching these things. Military people reported them a lot. This is a memo from the director of scientific intelligence for the CIA to the director of the agency, Walter Beetle Smith, in December 1952. And this is what it says. At this time, the reports of incidents convince us tässä todistellaan sitä, että sotilas, äh, sotilallisen tieteellisen tutkimuksen johtaja lähettää tämmöisen viestin Seijan -joht johtajalle, että tässä UFO-ilmiössä on jotakin erittäin vakaa. Tämä on niin erittäin tilanne, että tämä vaatii välitöntä puuttumista asioita, että pitää ruveta tutkimaan ja selvittämään. Se on just se asia, mitä kun sä vaikka nykyaikana menet Yhdysvaltain suurlähetystöön ja kysyt tätä asiaa, niin sanot, että ei ufoja ole, että ne, ei, ei heillä ei ole mitään salattuja tietoja. Ja sitten kuitenkin näitä silloin pomposattiin se vuonna 75, vuonna 80, 75 ja 80 välisenä aikana, viiden vuoden välillä, saatiin näitä ulos, näitä kirjoja. Kunnes se taas uudelle, uudelleen ruokiteltiin julkisiksi, eli siis salaisiksi, niitä ei nykyään saa enää. Se oli se viiden vuoden aika, oli semmoinen foijan vapauden aika. Ennen kuin se laki reikan vesitti. Niin, <köhö> ja, se <köhö> ja siellä on salattavaa. Ja, ja, niin, ja... Niin, se on sillä... Mm. Ja on se, että kuitenkin näin, että, että, on siis, että... Siis Amerikka kuitenkin maailman johtavana maana, niin, niin siellä... Niin tämä, tämä on siis tietty... Viestihän tämä oli vain siis ulkoavaruudesta. Siis, mm -hmm. siis tänne maahan. Ma Amerikka on kuitenkin johtava... Mitä viestiä kuitenkin tulee sinne. Niillä on Richard Dollin käsityksen mukaan ja useimpien, mekken kaikkia oikeastaan ufotutkijoiden mukaan, niin niillä on johonkin jonkunlaiseen niin ei-ihmismäiseen olentoryhmään, niin niillä on tämmöinen kiinteä suhde. Niillä on siellä tälläkin hetkellä tuommoisia tuolta kolkeita, harmaita, pikkusia ukkeleita. Ja ne tekee yhteistyötä niiden kanssa Nämä se näe asiaa just tä tekee sitä ei näitä niinku paljon nä nä on niinku netistä löytyy ja, Tämä on ihan pätevä perustelu todistelu mitä Donald tekemisen installations are of such nature that they are not attributable to natural phenomena or known types of aerial vehicle Eli tässä vaan sanottiin, että se ei tosiaankaan mitään luonnosta, vaan se on classified memo. Eli tässä tavallaan sää, tämä Dolan sanoo tuosta asiakirjasta, sanoo, että siinä on joku tosi pahasti säikähtänyt silloin 50-luvun alussa ja sanoi että tämä on niinku kadannut käsistä, että hei, ei voi niille ufoille mitään, ne lentelee tuolla ja ne ei tiedä mitä ne on ja... Tässä la puhuu of siitä Teheranin UFO-tapauksesta ja sekin, sekin saatiin julkiseksi se asiakirja eli Teheranissa Iranissa lenti kaupungin päällä Kuvattiin, käytiin tunnistamassa hävittäjillä hirveä iso UFO, joka lensi sitten luonnottoman nopeasti. Ja tämäkin on salaisesta asiakirjasta, joka sitten luokiteltiin julkiseksi tässä sitten. Nämä on todellisia nämä... asiat. Te Iranin tapauksesta, että siellä on ihmiset ollut kummissaan, kun siellä taivaalla on tosiaan ollut semmoinen tuntematon, hyvin voimakas valoilmiö, joka on Tämmöisellä otettiin sitä UFOa sitten kiinni. Eli UFO saatiin kiinni 20 maanin päähän. Eli sitten tavallaan se UFO jotenkin lamaatte ne koneet ihan jollakin tuntemattomalla tavalla, että ne osaavat ampua <mielikä> ala. Niin, se... Pulled an extreme turn that tässä Dolan tekee semmoisen väittämän perustuossa että ne ei ole niin meidän sivilisaatiosta mm. nämä jotka tulee että tässä tässä on semmoinen risti vähän semmoinen vaikea vaikka pitkään menevä johtopäätös että, että tosiaan se olisi joku toinen sivilisaatio joka vierailee tässä ja se on vähän semmonen moniulottinen moni ja vaikea asia, että se ei ole ihan... Jotakin siellä on, mutta tuota se, se, se sivilisaatio voi olla vähän liian pitkälle menevä. Donald kuitenkin tälleen toteutuu. on että mm. se Eli tässä se puhuu sitä salailusta vaan että tämmöisiä tapauksia Well, really eli Dolan tässä sanoi, että tuota, tosiaan Yhdysvaltain hallituksella on ollut tutkimusprojekteja 50-60-luvulla, eli tämmöinen Blue Book ja Crutch-nimiset, että niitä tutkittiin ihan virallisesti, ja sitten se vesitettiin. että et, sanottiin vaan, että joo, ne nyt on jotakin, ja... Ne on varmaankin luonnollisia ilmiöitä tai hallusinaatioita. On no hirveä sen todellisuuden kanssa tämmöisellä. Toisaalta Blue Book, ja tämä eli sitä UFO tutkimus iso projekti ja tuhatta havaintoa tutkittiin ja ei oikein saatu Oliko että niistä joku satakunta sitten UFO:ks luokiteltuja, mutta ne sitten vielä sitten sanovat vaan siitä, että ne voi olla kuitenkin luonnollista. Että siinä niinku, se mitätöiti, se the todellinen ilmiö on ihan Se oli 60-luvun alussa France, To a bare minimum. Ja tässä on suora ohjeistus sille UFO-tutkimusohjelmalle, mikä Yhdysvallassa oli, että ne pitää saada ne ratkaistut tapaukset niin korkeiksi kuin mahdollista ja minimoida se varsinaiseksi UFOiksi. Sehän niin määrättiin suoraan. Donald lukee sellaista asiakirjaa, missä määrättiin, että ne pitää ne ufot liittää luonnollisella tavoilla. Siinä on paperisellä käsi, minkä se on sieltä arkistusta löytänyt. A minimum. A bare minimum. Pointed out in the niin ei niitä voi siellä on hirmu isot organisaatiot jotka on miljoonien ihmisten organisaatiot joille on annettu tämmöiset ohjat ylhäältä jostakin tuntemattomasta syystä What I'm really digging is the poster in the back of the solar system. Kyllä, sillä, sillä, sillä yeah, totta on Kyllä, se, mm -hmm. se on yksi selitys ja yksi selitys, mä oli, nyt minä oon puhunut sen, että nyt voitaisiin pitää pitää tauko, varttitunnin tauko, minkä itse asiassa tuo kanssasepistö sanoo, että nyt pitää pitää tauko, että ei saa liian pitkään. Niin nyt se Nyt niin okei Pitäisikö tässä voidaan valottaa, että... Ei oikein, okay. on tuossa kahvikoneetkin, joihin onko maittuus. Tuollaiset se kahvikoneet, joissa maittuu. on keskustelun. Onkin tässä... Eli UFOs, tässä on tämä Dolanin... Olisahan Dolanin, tuota, niin... Kerrotaan tämän loppu, ja sitten vähän tuo suomalaisen UFO-tutkimukseen voisi vielä vähän kalata. Ja were told that 12618 tapausta oli siinä esitetty ja 700 selvittämättä, jotenkin se vaan jäi että sitä 700 Sanomaan, että tuossa, että se oli täysin nolla, nolla tutkimus. Tämä tutkimus, mihinkään nykyinen Yhdysvaltojen virallinen kanta ufoihin perustuu. Eli niitä ufoja ei ole. Of Tässä on tuosta Condonin tutkimusta puhuu, mutta nyt ei ole. Se on ihan sama. Edward Condon told you, keep things moving along, people, nothing to see. To Tässä on tuota puhut tuota, semmoista kuin Roswell, onko tämä nyt Roswellin tapauksesta, niin? Tämä virallinen lausunto on mikään Joo. Teille, olette ehkä sitä rosveli UFO-tapauksesta. 1947 on UFO 47 tippunut Nymeksikon osavaltio, osa-valtio, Tässä on sitten tämmöinen, näkyisi olevan prikaatin kenraali mies, joka sanoo, Valehtelee tässä ihan mitä sattuu. Siellä on semmoinen satakunta ihmisten nykyäänkin, jotka väittää, että sinne tippuu oikeasti UFO, että he on nähnyt niitä Humanoidien kuolleita ja eläviä humanoidia on nähnyt, ja sitä hajonutta lentävää lautastakin on nähnyt, ja siitä on semmoinen kuin tuota niin, Stanton Friedman on tutkinut, tutkinut ja kirjoittanut kirjoja sitä aiheesta, ja se on semmoinen nyky, nykyufologiassa tuo Rosveli ufotapaus on semmoinen, mikä on populaarikulttuurissa näkyy. On tehty elokuvia, ja siihen viitataan vaikka missä. They saw gurnies come out, they saw body bags come out, because the dummies were put in the body bags to protect them. Dolan tissaa tässä tämä kenraali sanoa, että se Roswellin tapa ei ole mitään muuta kuin semmoinen harjoitus, että siinä tiputettiin tämmöisiä ihmisen muotoisia muovinukkeja, testattiin, että miten ne testaa kestää kylmyyttä, kun ne korkealle nostetaan ilmapallolla ja tiputetaan. Ja... Se tapahtuu, siinä on ihan hyvä kerto, mutta se tapahtuu vain kahdeksan vuotta myöhemmin. Se ei niin ajallisesti sovittessa. tässä. Se, se kuitenkin on se yhdysvaltojen hallituksen virallinen kanta-asia. Tässä tämä että se There's something happening that's beyond our current capabilities that might be a problem to explain to the world. The problem with that, however, is that the world is moving along a little too fast. The UFO's secrecy, very soon, is going to be a thing of the past. Thanks for listening. Catch you next time. Se, lyhy, se siihen. Tämä muuten yksi kuusempia maailmassa, laitettiin UFO-kuvuja. Tämä on, 50 -luvulta. Pariiskunta asuu, asuu tuolla jossakin keskellä, niin se Yhdysvalloissa ja yhtäkkiä otti tuommoisen kuvan ja se on havaittu, että ei se tiettymäinen tuommoinen ole vaan siellä lentelee itä ja Se kuuluu tähän UFO-tarustoon UFO ja ufo, UFO sillä tavalla. Ensimmäisiä kuuluisia ufo -kuvia. Tässä on Suomen UFO-tutkijan. Nykyään on kolme vuotta sitten, vaan neljä vuotta sitten ruvettiin pitämään tämmöistä ufo Tietokantaa. Ja, kai se nyt voi julkisesti sanoa, että Jani Enelä Kiuruvedeltä on sen luonut tämän tietokannan softan. Tänne. Se on joku Kiuruvedisten tekemä tämä. Minä olen siinä myöskin mukana ja on näitä sitten jonkun verran. Mutta, Enelä Jani, mikä ei sinänsä ole minkäänlainen UFO-tutki eikä UFOsta ole kiinnostunut, niin häntä pyydettiin, tai Pienbori pyysi, että teepä tämmöinen, teki ilmaiseksi. Minusta aika reilu, reilu kovasti. Ja tähän on nyt tähän hetkellä kerätty 800 semmoista niin vakavasti otettavaa UFO-tapausta, mitkä on jollakin tavalla tutkittu. Tässä on hakusanalla Iisamin löytyneitä tapauksia. Tuosta kun paineta, niin tässä on tapaus tuosta kahden kilometrin päästä runnin Etelä-Lahti, se ei se on tuosta tuosta kun ajetetaan, niin Kaksi kilometriä, niin siihen tulee se, se, se talous sitten. En käynyt itse paikan päällä, mutta soitin hänelle ja tämä minun tekstiä, mitä tässä on. Mä aika tyypillinen ufo havainto mitä Suomen ufo tutkijat tulee, että elokuussa 2011, eli noin yli vuosi sitten, kello 3.30, valkoinen valo liikkuu pohjoisesta etelän suuntaan ja samalla etelästä lähestyy toinen valopolo pohjoiseen. Valot olivat valkoisia ja palavat yhtäjaksoisesti, eivätkä sykkinen tai muuta, tai muuta sellaista. Noin 10 minuuttia myöhemmin tuli kirkkaampi valopallo pohjoisesta etelän suuntaan ja suuntaan jyyimmällisesti, 9 astetta itäänpäin. Joitakin minuuttia myöhemmin lännestä päin oli todella kir kirkas valovala, edes vähän kuin salamavalo. Sama Tätä kun soitin tälle mie miehelle, nuorelle miehelle ja keskusteltiin, niin tässä oikeastaan mitään muuta kuin tuo jyyimmälliseksi muuttaminen. Tuo, Tuo hän ei muuta suuntaa, että se menee melko suoraan. Se voi, kun se tulee tuota ihan horisontissa, se voi näyttää sittenkin tämmöisen pienen, pienen niin kuperankiekon, mutta se on vaan semmoista harhaa, että se liittyy tuohon ilmakehään, että se ei, se ei ihan suoraan mene. Tota, Nämä muuthan on sitten ihan että Muuten se liittyy ihan niin kuin että siellähän menee hirveästi satelliitti Tähti kirkkana yönä niitä näkyy ja 3.30 elokuussa on auringon nousu vielä ihan lähellä. Eli se on se, auringon noussut siinä 4.30 tuntia ennen noita havaintoja, mitä se nyt on tuossa elokuulla pullo, niin se on sitä luokkaa 4.30-4.15. Eli se on just ollut valaisemassa niitä satelliitteja siellä 100-2.500 kilometrin korkeudella. näkyy. Mitä matalammalla lentää niin sen paremmin se näkyy, lähempänä. Ja tuota lähempänä. Noita niin nehän sopii sitten tuota noihin tähden lentoihin, mitä näkyy. Varsinkin jos pitempään seiso niin, niin tuota, aika, aika lailla, niitä tunnissa tulee aina melkein yksi-kaksi yksi, yksi, tulleen taivaalle vähintään. Sitten tässä on tämmöinen 30 minuutin ja himmeitä valopalloja seitsemän kappia, jotka menevät suoraan linjaa pitkin taivasta. Ja nämä on sitten voinut olla. ne oikeastaan tämä on vähän... Se nyt sitten sovittiin, sovitti, että se nyt on niitä satelliittia, että sitä nyt sen pitempään. Voi se olla, että siellä oli joku UFO. Et tuossahan on semmoinen homma on nyt nykyään, kun... Yhdysvallalle on tullut uusi sukkula, uusi avaruussukkula, vie miehet avaruussukkula, mitä ne käyttää. Ja siitä on jonkun verran julkisuudessa ollut, mutta ei nyt niin kauheasti. Niin se pystyy tietysti siellä menemään tekemään näitä. Eli se on niin hyvä, hyvä turi että semmoisen on nähnyt sitten, että tuossa oli yhdeksän kuukautta oli yksi sukkula siellä avaruudessa. En tiedä, mitä jotakin salaista sotilaista juttua on siellä tehnyt, eihän en niistä kerran, mutta että julkisuudessa on ollut vain semmoinen tieto. Se on paljon pienempi kuin tämä vanha su suk sukkulo. Ja, ja tuota, se, se, se on jotakin, jotakin instrumentteja siinä ollut sitten. Tässä on minun nimikki sanottu sitten ja olen sitten kirjoittanut, että soitetyökeskustettu havainnoista on 10 minuutin ajan. Asiallinen selkeä havainto, valojen kirkkaus satelliitteihin. Ja... Eipä siinä sen kummempaa. Tällaisia niin yleensä on nämä havainnot. Sitten on olemassa vielä erillinen kontakti Tämä Tällaisia havaintoja tulee Suomen UFO-tutkijoille myöskin, että on... Niin kuin havaintojen humanoideista. Siellä on tavalla tai toisella nähty paikassa tai toisessa, niin on havaittu tai, tai keskusteltu tai jossakin kommunikaatiossa yleensä pienten harmaiden tuommoisten ukkeleiden kanssa. Tuota, minäkin olen soittanut yksi semmoinen vanhempi naishenkilö niin, ehkä niin kauhean vanha, oliko se viien vi, kuinkaimpin vi, vi, vi, välissä, niin tuota, varkaavasta. Ja soitin sitten hänen leikkyselin puhelle, missä kuulosti ihan, ihan vakavalle asia, ihan normaalle ihan ihmiselle. Ja kertoa, että hän oli tuota keskellä yötä herännyt kun joku pläärää papereita ja kahtonut sieltä puolin unesta ja kahtunut niin siinä on Tällöin pläränneksi humanoiditoita papereita. Kuulostaa hassule, mutta sanotaan, se on taivahan tosi, että niin sattu. Ja siinä se oli jo niin hirmu nopsaa että luottamaan noppesti tapahtunut. Ja, mm. ja tämä on, että näki, että on tämmöinen, että nyt, no minä kysyin ummetelamme ja, ja ei sitä sitten se sattu sen... Sehän jäi sitten, ei siinä niinku mitään... mitä sitten sanoo, että se sulla on tämmöinen kokemus se pannaan tuonne ylös ja siellä sitten on. Ei ollut. Ei ollut. Oli niin kuin oli semmoinen lamaantunut olo. Lamaantunut olo ollut. Tässä on viimeisin tapaus. Esimerkkinä. Nämä on piirroskin piirretty. Eli tämmöinen, tämmöinen on havaittu. Kolme metriä, se ollut. 50 senttiä tuo kärkiosa ja kermankeltainen alemmassa alemmas, alemmas ruskeita alemmas viiruuna. Tällainen tällainen piirroksen koodi lensi talomme ohi kylille viinimetrin päästä noin 200 m tunnissa kesällä 2010. Lentokorkeus on noin 3 metriä siiven, siivenkärjestä mitattuna. Siitä se sitten katosi kulmaan, jos sitä ei voi olla hissikuulilta takia havaita. Ei voi hissi kuidun takia havaita. En pitänyt ääntä, ei vanaa. Kun se tuli, havaitsin sitä jonkun sekunnin osa, mutta valokuva muistelin sain sen mieleen. Koodi leisi täysin talon vieressä, oman pihatti yläpuolelle sen suuntaisesti. Tuota niin, ei Vuosaaressa vielä, keskellä Helsinkiä. 50 000 ihmistä assuu siinä. On tullut sitten kommentteja. Se, että se on siellä, että se on... nämä on hyvin tyypillisiä sitten, että siellä oli joku lennokki tai mielikoitusvaantosiivet. Ja... Edes miehet mustassa eivät voisi lentää noin matalalla törmäämättä. Mediheliä ja otettu ja ei ole oikein sitten... Ne on hyvin mystisiä ja kummallisia useimmat ufo ja ne uhmaa niin kuin fysiikan lakeja, mutta että... Niin Pääsisinköhän mennä sinne Ufo. No, ne vanhat salasantosuilla toimia sinne UFO-kontaktipuolelle. UFO -tota ehkä, no ehkä se ei ole hyvä, jos nimiä saattaa tulla. Että Siinä on sellainen salassapitoveluus ajateltu, että ei, ei, ei, ihan, julkiseksi, julkiseksi, julkisesti ole, julkiseksi ei ole laitettu sen takia, että kun ihmisten nimillä ilmoittaa jo paikkakunnat ja paikkakunnat kaikki. Niin. Niin, tota. UFO-tutkijat, jonka jäsen on, niin tota, on tosiaan toiminut 70-luvun alusta. Siinä mielellään otetaan jäseniä, maksavia jäseniä. En nytkaan huomista, että se melkein pitäisi heisenkin sitten matkustella, jos haluaa tämän yhdistyksen toimintaan osallistua. Ja, ja tuota, en ole itse aletuksessa ollut, mutta olen siinä ollut niin se kontaktipuolelle vetäjänä. Olen Ja, ja tuota, niin Silloin Jaakko Närvä, filosofian tohtorin ja tieteellinen neuvonantaja, Heikki Kulju on myöskin hyvin tieteisesti orientoitunut Biemborin puheenjohtajana suti Olen hyvin mennyt pitkälinen Pitkällinen UFO tutkija 60-luvulta saakka on tutkinut. Ja, ja näin poispäin. Että. Niin. niin tota niin onpa ihan sitten sitten, sitten, sitten niin kuin vain niinku että että ne niinku hakkeeva ne sitten, niin kuin, sitten kuitenkin sitten et, sitten niin sen siellä että se on totta kai se on totta mutta edes tästä sitä ei voi näyttää totta, totta itse että se on se on vain, se on koska me ollaan muuta sivilisaatiolla siis, siis, niin me ei me ei sitä vielä. yötä sitä niin siis, UFO uh -oh tutkijoista Suomessa niin on käynyt siitä, Se on niin tavallaan sen on kaksi linjaa, että on näitä rauta-ufoihin uskovia, että pitää olla ehdottomat materiaaliset todisteet niistä ufojen olemassaolosta. Ja sitä on tämmöistä new age-tyyppisempää, jotka uskoo enemmän ihmisiä. Ja tota, minä näetän... kiistatonta on se, että ufo, ufoja, fyysisiä ufoja ja UAP-ilmiöitä UAP -ilmiöitä on. Mutta mistä ne johtuu sitten, niin se... Sitten oikeastaan siitä onkin kaikki auki. Tässä on mulla yksi semmoinen teoria, mitä minä olen niinku, ufoja tutkinut, tutkinut vuosia ja kiinnostunut näistä, niin on niinku ite, itelleni läheinen. Ja väittäisinpä, että niinku varsinkin viimeisen vuoden kahden aikana, niin mitä nyt näitä amerikkalaisia paranormaaleista poranormaalisti orihentoutuneita tiedotusväntä on seurannut coast to ja muita niin tämä on tää arkon teoria on tullut nyt sitten vihdoinkin niin tää on tullut koko ajan niin kuin, suositummaksi arkonit on gnostisuuteen en tiedä onko gnostisuus kuinka tuttu asia Gnostinen, kristiuskon liittyvä semmonen La lahko. Alku aikana oli Ruoman valtakunnan asukkaista hyvin suuri osa eri erityyppisiä nostitkuja, mutta setillinen setilläinen varsinkin John Lass on se henkilö, joka on tunnut sitä niin kuin viime vuosina eniten ehkä esille ulkomaissa tiedossa, Suomessa näistä ei puhuta ollenkaan. Suomi ei niin kuin minä olen melkein ainoa, mikä näistä on melkein puhunut. Että nyt, ei nyt tule muita kamalasti mieleen. Tämä kuva kertoo, maa, tämä irvistävä appelsiini, niin se on maa. Gaia sanotaan. Maapallo. Ja se maapallo voi pahoja näiden arkkoneiden takia. Ja tuo arkkonin pää on aika, aika selkeä. Tämä on melko mielenkiintoinen alannuksesta. Voisin sitten melkein tuon puhua, jos en mitä- mitään. Kysyttävä. Mielellään tietysti voitte jo haatelakin tätä ihan niin kuin haluatte. Nämä nopeasti vaikka käyn läpi. Tämä ostilaisuus on uskonnollinen liike, joka eli Suomen valtakunnan aikaa. Nämä on tämmöisiä faktoja. Ja tämä uudelleen niin herää he senkin. Tämä liittyy hyvin läheisesti UFO-teoriaan, mutta nopeasti käyn tämä, en näe humanoidin, varsinkin humanoidin olemassaolosta, että mistä ne humanoidit tulee. Tämä nostilaisuus sai. Naak Hammarista löydettiin vuonna 1945 harvinaisia tekstejä. Niitä tekstejä on sitten tulkittu vähän eri tavoin. Suomessa on sellainen kirja, hirveän hyvä kirja, kun sanotaan, uskotieteen dosentti kirjoitti Salattu viisaus, oliko se kirjan nimi? Ja tuota, Salattu viisaus, Nämä on, jos, jos, jos on Raamatusta ja tämmöisestä asista uskonnollisen kristiuskosta ja tämmöisestä, mitä niin liittyy niihin. Tämä arkkon on se nostilainen käsite, mikä tarkoittaa valtiasta. nyt nopeasti sanottuna parilla lauseella, niin näiden nostilaisten mielestä oli olemassa tämmöinen niin extraterrestiaali ihmisyyden ulkopuolella oleva olentoryhmä universumissa kaikkialla ja se on ja se niin kuin on kaksi ja sinä mä mistä mä lähtisin sitä aukasen mä vähän miettiä. No, tässä että sansen on tämmöisiä epäorganisia olentoja, arkkoneita, ja ne, ne niinku manevist, niinku käytännössä materiaalisesti sillä rauta-ufo-tasolla tarkoittaa sitä, että ne on semmoisia tosiaan metri-20 senttisiä humanoideja, mitkä tässä ufo-tarvostossa UFO esiintyy ja mistä ei, ne selittyisi tällä. Ne ei syö eikä juo, ne elää jollakin ihan... ihan tuota, valoenergialla, jollakin tuntemattavalla energialla, että niillä ei niin kuin, ole ruoasoitus eikä mitään. Ei suutan. Aivot niillä on kolme, kolmesta lohkosta koostuvat. Ei, se Ruumis ei vanhene, niin ne on ikuisia. Nostaisen mytoksen myyttien mukaan ne asuttavat aurinkokuntaa. Ne niin kuin, hallitsevat materiaa. Niillä ei ole sivilisaatiota eikä ne on kotoisimmiltä Ne on enemmän henkiolennoiksi. Ne voi halutessaan vaihtaa ruumistaan. Nämä koptiset tekstit tämä tämän arkon, että psyykkisiksi tunkelijoiksi. Että ne niin loisi ihmiskunnassa. Ne aiheuttaa... Ne eivät ei ole kiinnostunut vallottamaan maata tai ihmiskuntaan sellaisena, mutta ne, niin loisi, ne turmelee ihmismieliä niin psyykkisellä tasolla ja telepatian ja niin viekottelee ne niin demonisia voimia. Ja niin kristinuskossa käsitettään demonit paholaiset, ne niin kiusaa sitä ihmismieltä niin telepaattisella tasolla. Ne niin saavat siitä energiaa, voimaa siihen omaan olemassaolonsa. Ja sitä tässä selitellään. Nämä nostilaiset, setilaiset varsinkin suhtautui syvällä vakavuudella näihin arkkoneihin, niillä puhutaan, että nämä nostilaiset olivat tämmöisiä parapsyykkisesti lahjakkaita ihmisiä monesti. Ne pystyivät näkemään niin niiden olemassaoloa, ne aistimaan yliluolaisella tavoin. Ne mietiskeli ja meditoi ja siten niin löysivät nämä nämä arkonit, Että ne elää toisessa ulottuvuudessa, tässä meidän ulottuvuuden vieressä. Hyvä ja paha on melko hyvä tapa käsittää nämä arkkonit. Nämä olisivat pahoja. Ne olisivat pahoja. Että ne olisi ne on sukua ihmisille, mutta ne ei ole ihmisiä. Että ne on silleen vinksahtanut. Ne on niin jollakin tavalla niin koneenmaisia ja sieluttomia. Tässä tämä John Lass sanoi, niin kuten äsken sanoi, että gnostikoilla oli takana tuhansia vuosia ja mietiskeli jo shamanin perinteet. Tämä shamanismien mietiskelyn avulla niin ne niin pääsevät näistä, näistä harmaista Harmaista taikka arkkoneista. Pitivät raatelevana laji, lajina. Ja... Tässä on sitten tätä. Meillä arkkoneilla olisi halu syntyä ihmisinä, kun on, mutta ne ei pysty siihen. Ne haluavat muuttaa ihmiset itsensä kaltaiseksi, että ihmiset olisi semmoisia pahoja. Elikkä olisi sotia, olisi... Olisi vääryttä, olisi ois olisi kaikilla tavalla asiat, olisi mullimallia sekaisin. Ja se maailma itse onkin. ollut ihmiskunnan historiaa yhtä, yhtä semmoista sekaisuudesta sotimista. Oikeastaan ennen, varsinkin sen jälkeen, kun oikeastaan silloin ihan ne primitiimiset, ne ihan niin eli niin kuin luonnossa, että niillä ei sitä ollut, mutta niin paljon, että ensimmäisessä kyläyhteisössä, kun elettiin joskus tuhansia vuosia sitten, niin silloin sitä ei ollut. Mutta. Sivistys on tavallaan tuonut sen pahuuden. Niin ja tuota, se, niin kuin, se, siinä on semmoinen vihasta inhimillistä inhimillisyyttä vastaan tällä arkkoneella. Tämä on tämä arkkon teoria tämmöinen. Ja Arkonen demoniiden tavo rikkovat ja häiritsevät inhimillistä elämää saadaan siitä työllitystä, Ihmisten pelokkuus siis ja se hämmätänyt niiden olemassaolojen ja ne elävät niinku ihmisen negatiivisella psyykkisellä energialla. Sen nykyisistä nykyisestä tieteellisestä maailmankuvasta on vaikeaa. ja oikeastaan niinku hankalaa, että mitä se tarkoittaa tuommoinen asia. Mutta siinä niinku psyykkinen olemassaolojen energia, niin ihminen nähdään niinku arkkojen näkeisen saalina se ihmisen ihmisyyden. Ne on tuossa sivuttaessa todellisuudessa, me emme voida tämän nähdä, mutta ne niin meitä, meidän mieliä houkuttaa pahaan koko ajan. Se on hyvin lähellä sitä kristiuskon demoni, demonien teoriaa sitten. Ja näiden arkkonettien johtajan tämmöinen kuin Baos ja Sakla ja elle, jotka tarkoittaa hullua ja sokeita. Se on semmoisia lisänemet. Tää klostinen myytös, tässä on tää Isma Tundenbergin kirja Naak viisaus, missä se on, missä kerrotaan näistä arkkoneista, mutta ei, ei ihan tällä tavalla. Se, se, se. Tässä on se tunnus, mikä on arkonehteen tunnus on ollut sitten nostikoiden mielessä, musta aurinko on tuossa taustalla leihinnanpäinen käärmä, se on niinku se nostikoiden tunnus semmonen salainen Symboli, mikä kuvaa, että jos tämä on jonkun, joku on merkitty tällä leijonapäisellä käärmellä niin se on silloin aina korruptoitunut ja paha. Ja sitten siinä on tuommoinen kasi tuossa hännessä. Kahdeksan poikittain tarkoittaa ikuisuutta, eli se on, se, on niinku se ikuisen paha olemassaolo. Musta aurinko on valkoisen auringon vastakohta, se on sitä mustaa pahaa valoa syy ei siitä tämän se enempää. Tämä on melko mielenkiintoinen, mutta se vaatii aika paljon lukemista ja miettimistä. Tämä. Tuo Isma Tunnenbergin kirja on hirmu hyvää. Se kannattaa suomalainen uskontotutkija oikein hyvää kirjaa. Sitä kannattaa, kannattaa lainata ja lukea, yrittää miettiä ja tutkia raamaton. Vanha raamaton, tosi raamatusta poissurrittuja tekstejä, ne ei enää siinä ole. Sensä Kristiusko suhtautuu eri kostilaisuuden haaroihin melko vihamielisesti. Tosi ei tietysti nykypäivänä niinkään, mutta silloin joskus pari tuhat tuot 1500 vuotta sittenhän se oli ihan vain vain otti näitä nostettujen tapettiin ja näin poispäin. Tämä on sellainen mielenkiintoinen. Tässä aika lyhyesti sitä sanonut. Iteen niinku koin, iteen koin tämä lähä jotenkin läheistä. koin näten arkkoneiden läsnä olo maailmassa voimakkaasti. Niinku, iteen henkilökohtaisesti koin. Mä niinku, ite, jotenkin ne aisti aina. jos onhan niitä vaikka ketää mutta se nyt No se on just tässä se, että tämä knostilaisuus lähtee siitä, että se ihminen, ihmisessä on semmoinen kuin nous, jumalallinen kipinä. Eli siinä ihmisissä itessä on se taivaallinen isä kautta Jumala. Se on jokaisen sielussa, jokaisessa ihmisessä, kaikissa ihmisissä jaka jakamattomasti on se, niinku se Jumalan taivaallisen isän, yleisnouseisen kristuksen läsnäolo. Ja tuota ne, ne arkon, näkee sen ja vihaa ja inhoa sitä ja tuota ne haluaa niin korruptoida sen pois. Ja sitä pois. Ja on, tuossa saatanahan se on. Se, no. se, sieltä se löytyy sinne, minkä takia se on hyvä ja paha kieli ja, ja, ja mikä, mikä on se tiki meillä täällä. Et niin me täällä oltaisiin. Tässä ruvetaan miettimään näitä ja sitä pahuutta, niin mi, kun, mikä niin kuin maailmassa, ne, nämä, niin nämä mietitään, harmaat on yhteistyössä Yhdysvaltaan sotilasteollisen kompleksin kanssa, eli näiden oikeastaan niin kuin, kaikkein niin tarpeettomia ja pahimman teollisuuden ala, eli ihmisten tappamisen kanssa teollisen tappamisen kanssa niin kuin yhteistyössä. Niin, eikö se jo kerro, että sinne ovat ottaneet kyllä yhteyttä, mutta tämä lopuihmiskunnan on jättänyt rauhaa, että näkyvä joinakin valona tai tuommoisena taivaalla. Että, että siellä on kyllä tieto tästä asiasta, mutta että ei meillä muilla. Että, kyllähän tämä niin kuin huutaa sitten sen Jumalan läsnäoloa, että missä se on se ylösnousu Kristus ja onko se nyt tulossa. Ja sit on, voidaan ajatella, että se, niin kuin se on se... Jossakin vaiheessa, ja knostikkojen itsensä mukaanhan se niin tulee sitten se niin uuden alku, ja kristiuskon mukaan Kristus palaa ylösnoussana takaisin. Ja tässä on tämmöistäkin eskatologista ja apokalyptista maailmanlopullistakin ajatusta, kun ruvetaan ruveta, oikein okay, miettimään, että jos se paha olemassa tällä niin tavalla niin kyllä kai se hyväkin sitten on jonkunlaisena entiteettinä tai olemassa. Niin totta, vai ohan hylpeä täällä mutta me ei me ei silloin niin sitten on niin. totta kai niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin se. Tamalla on taas Persianusta setian gnostiisi. Ne tuossa setillästä gnostiisusta löytyy Wikipedia ja muuta. Lopuksi haettuna. Tässä on tämä Knostisen merkki on tuommoinen ympyrä ja risti siinä keskellä ja se on sen symboli. No, nämä ovat mielenkiintoisia tekstiä. Kirjastossa on useampi, useampi kappale tästä suomalaisesta kirjasta. Naakammanin tekstit ne on suomennettu noja. Niin kuin, tätä, tämä on semmoinen ajatus, mikä on tullut esille tosi, että ufoja on, pieniä harmaita ukkeleita on, mutta ne jotenkin tuntuu aina liittyvän sitten kuitenkin. Ja sitten on salattava Yhdysvaltain. soteasteollisilla kompleksilla ja sitten nämä kertomukset ihmisillä ylipäätään maailmassa, mitä on näistä harmasta ja kohtamista, ne on negatiivisia melkein yksipuolisesti. Niitä ihmisiä rääketään ja kirjoitetaan ja vaikka mitenkä. Kyllä tämä tulee semmoinen olo, kun tämmöisiä juttuja lukee, tutustuu tähän materiaaliin siis toisin sanoen ajan kanssa, niin ei ei ole niinku minusta, tämä ufo-homma, UFO ufo-humanityinen niin ei ole niinku kovin positiivinen voima minusta, että se, se semmoinen, semmoinen olo siitä tulee. Tuosta voisin jonkun verran tuosta abduktiosta oikeastaan kontakteista Oikeastaan tähän liittyy tuo Milabs-ilmiö, mistä minä olen, olen kanssa ollut melko kiinnostunut. Eli on tämmöistä ufo-loreja, ufo-tarinaa, ufo-kertomuksia, ihmiset, jotka varsinkin Yhdysvalloissa kertoo tämmöistä, että kun heitä on tullut yöllä tämmöiset harmaat pienet ukot tapaamaan, niin siellä on ollut sitten sotilaita mukana ja on tehty kivuliaita ja epämiellyttäviä kokeita on siepattu omasta olohuoneesta, viety niin tunnet tuntemattomaan paikkaan ja siellä sitten tehty vaikka mitä. Varsinkin naisia rääketty. Ja, ja tuota, tämmöistä on melko paljon tämmöistä niin ufo-tarinaa. Varsinkin tämmöiset, tämä Melina Leslie. Ja sitten Evel Orgren, se on mulla Facebook-kaveri. Ja sitten erityisesti erityisesti tuota, tuo Karla Turner on tutkinut. Karla Turner, ja päätti että se tapettiin sen takia, kun se ei ruunostaa. Se meni vähän liian pitkälle. Päin sitten hänet itsekin siepattiin useamman kerran hänen oma itsensä mukaan. Ja, ja tuota, tohtori Turner Tämä näköinen rouva tässä. Kuulin 48-vuotina syöpää, joka levisi hyvin nopeasti ja sitä epäilti, että onpa kumman homma, oli hyvässä kunnassa. Mutta kun nä näistä asioista rupesi puhumaan, niin sitten tuli tuo hengenmeetys hyvinkin sille yllättäen. On kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Teiken. Inside the Alien Human Abduction Agenda. Tämä on tämmöinen hyvin pelottava asia, abduktio asia Yhdysvalloissa on tämmöisiä ollut. Ja se on vähän jäänyt taka-alalle viime vuosina, että Turner kuoli vuonna 1996. Silloin oli enemmän näitä tämmöisiä tapauksia, ehkä silloin se 90-luvulla. Hyvin kummallisia kokemuksia ja pelottavia kokemuksia ja näin poispäin. Tää oli hirmu terävä täti tästäkin kun katselee, kun se ruppee selittämään, se paukuttaa näitä asioita hyvinkin tuota järkevästi ja loogisesti. Tästäkään ei ole kyllä suomennosta olemassa minkäänlaista netissä. Että tuota Otanpa, no, onko tässä mitään, joka on vähän suomenilla YouTubessa. Tässä on Turner itse pitämässä MUFONissa, eli Yhdysvalttaan suurin mufon ufo, UFO MUFON-järjestänyt. Onko tässä Denver, koloreossa Denverissä luennon, ja hän sitten luennoi sitten. Turner kirjoitti semmoisen kirjan teikken, jossa käydään läpi näitä hän itse haastattelee sinne kymmenkuntaa naista, jotka on tuota, kertovat tämmöistä UFO-sieppauksesta, johon liittyy sitten sotaväki jollakin tavalla, että siellä on Sellaisia niin kuin hyvin, hyvin, hyvin tota synkkiä, synkkiä kertomuksia. Hän ehti tässä ufo Omassa olla joitakin vuosia ennen niin kuin menehty sitten. Englantilaisen kirjallisuuden tohtori. Texasissa asuu. Näitä en Suomessa oikeastaan. Oikeastaan käyty millään tavalla nämä niin synkkiä juttuja, että oikein kukaan haluaa. Haluatko niin kausit käsitellä, mutta tämmönenkin on. Puoli. Kuoli on sitten olemassa tuossa UFO-ilmiössä. Jos mennään takaisin tähän suomalaiseen UFO-tutkimukseen, puhutaan siitä että vielä, vielä jotakin. Tosiaan Suomen UFO-tutkijat on, on Suomessa se UFO-tutkimuksen oikeastaan ainoa järjestö, mikä tekee semmoista, Tutkimusta. Sitten on olemassa UFO Finland, joka on Suomen ufo tutkijoista irtautunut pieni, järje pieni järjestöissä, jossa myöskin on aktiivista toimintaa. Mutta se on semmoinen skeptisempi, skeptisempi, ehkä vähän tietoisemmin orientoitunut yhdistys sitten. Toimin, muistaakseni kotipaikka on Jyväskylää. Ja tuota, ufo on keskustelun jos jossa ylläpitäjänä minä toimin monta vuotta. Keskustelufoorumilla on tällainen vapaa foorumi vielä sitten. Ja siellä sitten puhutaan näistä UFOista aina. Aina se mitä puhutaan yleensä ei mitään kovinkaan järkevää ole. UFOt herättää aika paljon. Kaikenlaisia tunteita ihmisissä, ihmisissä ja sitten netissä kun voi kirjoita, kirjoitella niin nimettämään, sinne niin tulee sitten aika paljon semmoista tekstiä tai sitten se keskustelun taso ei, ei nouse kovin korkeaksi. Käydään läpi vielä nuo tunnettomat UFO-tapaukset, jotka sut on laittanut sivuilleen. Ne, jotka on... On... On, on, on tuota... Piteenpäin seurannut näitä, nämä, nämä varasemmat tapoiksi saattaa olla, Tämä on ollut kyllä ihan saman sanomissa, alueen sanomissakin saattanut olla näistä kallaveden ufopalaisista. ja vuoden 7 ilmapallo on tapaus, joka ilmavoimien hävittien lentijät havaitsi tämmöisiä palloja, jotka sitten lähti lentämään, lentämään niin nopeasti, että eivät saaneet hävittillä kiinni ja sitten sitä on kiistetty, onko se totta Kyllä se ilmeisesti on, että siitä on semmoiset todistajat olemassa, jotka... Tuo on melko mielenkiintoinen tämä Oulun tyrmävalo 76. Tapahtunut. Itse on tämmöisen vastaavan kertomuksen kuulu Suomen UFO-tutkimuspäälliköltä vuosia sitten, että oli ihan vasta tapahtunut melkein samanlainen tapaus. Tämmöisiä valopalloja on ollut halkasijaltaan metrin luokkaa ja valopallo oli sitten mennyt läpi, läpi tämmöisen, tässä, että kirkas valo ylhäältä jyrkässä kulmassa tämä henkilö Eero rintaan ja se sitten niin kuin tyrmä, tyrmästämään Tyrmäistämään ihmisiä. Siinä oli sitten kuitenkin useita ja useita olluja. Se on niin siinä mielessä uskottu. Niitä on haastateltu ja silleen todettu, että kyllä, kyllä tämmöinen on sattunut. Valopallolla, kun oli osunut, osunut rinta, rinta on punottanut keskeltä kylk kylkiluiden alaosasta. Ollut vähän aikaa tajuttamana ihminen ja kuitenkin sitten siinä pyöri vähän pökertunut ja sitten kuitenkin selvennyt siitä. Ja Ja tuota, sitten se hävisi punotus sitä pois. Hyvin kummallinen tapahtuma. Ei tämmöistä niinku, mitenkään tämmöisen voi selittää. Tämä syysmän syntymäpäivän vierasjuttu on kanssa melko... Tästä minä kuulin ihan muuta kautta. Muista, muistelen, että olin, olin tuota koulu, koulu iessä kuulin tästä. Se tämä tai joku toinen tapaus, että Etelä-Suomessa isompi syntymäpäiväporukka oli nähnyt... Siis kymmeniä ihmisiä oli nähnyt hyvin selvän UFO-havainnon. Kesken olivat sopineet, että kun ei kukaan usko tästä, niin sovitaan porukalle, että ei puhuta kellekään. ei sitä kukaan usko, kaikki pitää hulluna. Se semmoista aikaa, joskus 90-luvun alusta tai 80-luvulla. Se kertoo paljon siitä UFO-asenteesta, että jos joku näkee, joku ihminen näkee UFOn tai kokee UFO-kokemuksen, niin sitä ei julkisesti kyllä kannata. Varsinkin pienemmillä paikkakunnalla niin ei sitä voi puhua, että se, se niin kuin. Tässä on tämä, mikä netissä oleva tapaus, en tiedä, on sama, sama tapaus, vaan sitten eri, mutta tämä kuulin vaan ihan toista kautta, kuulin tämän. Sitten... Tässä on tuota ollut On ollut sitten, niin hetkonen, joku esine on ollut liikkumassa ja sitä on tosiaan ollut kymmenet sitten todistamassa, sitä esi esinettä. Ja juhlia on vietetty ja se on ollut, että ihmisten on, on joku ohjelma. Lautanen eli lentävä la lentäne, lautaseen muotoinen tuntematon objekti lentänyt. Ja tässä, on just, tässä on aika mielenkiintoista, mistä mä oikeastaan tuossa tunti sitten puhuin. Aloitettiin tämä, tämä tapahtuma, niin tuota, puhun siitä UFO-ilmiön moninaisuudesta. Tässä tapauksessa oikeastaan tuleekin se klassisesti esille. Eli siellä on ollut 2-30 ihmistä, jotakin on näkynyt taivaalla, mutta kaikki on nähnyt sen vähän eri tavoin. Joku määrittely se ilmiön mustaksi, joku ruskehtava, tumma, harmaa, tumma, metallin väriä, joku, joku on sen kellertävän kromisena sen ufoon. Joku oli havaitsemaan aluksen sivulla kirkkaan valoa joku tarkkannäkkäisempi taas erotti sitä laattoja ikkunoita. Mitenkään näin niin kuin monituinen voi olla tämmöisen objektiin mutta Kaikki näkee se eri tavalla, mutta jotakin siellä on. Tämä kertoo just siitä, niin Intrapsykkisistä todellisuudesta, mikä on ufo -lauta. Se ei ole rauta ufo vaan sillä on jotain tämmöistä vähän niin kuin henkimaalavaan tässäkin luonnon aikana on viitannut ehkä jonkun, jonkun verran pinnallisesti. Ja sitä on tässä arvoteltu, että lentävää lauta ympärössä joku linsi, linssi, joka vääristää sitä vaikutelmaa, mikä syntyy aluksen pinnasta. Että se on joku tämmöinen syy. Tässä on kanssa ihmiset, ihmiset kymmeniä ihmisiä lähessä, niin yksi arvio, että se on ollut 30-150 metriä, joku 500 metriin päässä ollut, se, ollut se lentokorkeus 30 metriä tai 200 metriä. Ja, että nämä heittelee nämä arviot hirveästi, mitä ihmiset kun Tämä on juuri tätä ufo tutkimukseen liittyvää, että ihmiset, kun oikein ufo sattuu kohdalla, niin se on hyvin kummallinen, niin ihmiset kokevat hyvin eri tavalla. Siitä on ollut havaitsijat yksimielisiä, että on liikkunut täysin äänettömästi. Koirakaan ei ole reagoinut millään tavalla, vaikka monesti koira reagoi just UFOin, ainakin ufo-kertomuksien mukaan ne niin yleensä niin kuin levottomuudella. Tässäkin todetaan tämä yhteisen neuvonpidon jälkeen päätyvät antamatta henkilötietoja julkisuuteen ja siitä ei ole nämä niin ihmiset sitten puhunut, puhan päätötä eivät puhu, puhu mitään jälkikäteen. Oikeastaan tässä on tässä mäkein alkaa olla tämä UFO, Ufo luento, näistä voisi koostaa vaikka minkälaista erilaista ala-aiheesta, niin erilaisista sivuaiheista. Mä nyt kävin läpi tässä vähän silleen vapaalla kädellä näitä ufo, ufoihin liittyviä asioita. Mä en omasti. Aloitin kyllä, mutta tämä viimeinen tunti nyt varsinkin. Onko tämä mitään ajatuksia itsellä vielä tämän loppuun sanoa? Että... Niin, ootko, ootko, ootko sä mieltä siinä, että nyt tuota, tosiaan oli, oli se oli kerrottu jonkunlainen ofaa Russia nyt tässä tota niin että nyt on tota niin kuin riskattu mitä vaan yhteyttä ottu koska tämä meidän meidän maapallo voi, voi peli olla. Maapallo voi huomasti huonosti fyysisesti siis niin kuin luonto saastuu ja väestö kasvaa ja on sotiia ja levottomuutta ja on kaikki asiat on niin kuin huonosti kyllä ja on talo, taloudellista huolta on ja pelkolamaasta ja näin poispä. On samaa mieltä Seuraa ne niin kuin mielenkiinnolla. Nyt on 2012, maailman pitäisi loppua joulukuun 21. päivän kalenterin mukaan. Ja tota, eihän se siihen lopu, mutta että, mielenkiinnolla seuraan. Jos kymmenen vuoden päästä ufoja, sanoisin kyllä, että kymmenen vuoden sisään pitää jotain. mielenkiintoista tapahtua. 2014-2013... Mulla on sellainen tunne, että sitten kun rupeaa tapahtumaan niin tapahtuu sitten nopeasti. tämä on ihan semmonen, että tämä on niinku ihan olennaista niinku kaikkien ihmisten niinku olemassaolon kannalta. Tämä on niinku hirmu tärkeä iso asia. Ja se Ufojen käsittäminen ja näkeminen pelkästään se laatuiseksi, niin se on niinku, ei ole niinku se oikea tapa. Tää, tässä on taustalla niinku hyvä ja paha jonkinlainen kamppailu tai oikeastaan se kamppalo on sitä, että se paha loppuu jossain vaiheessa jollakin tavalla tai hiipuu pois. Ja, ja ihmiset, ihmiset, ihmiset ja taivaallinen... Mutta tuota niin, sitä, sitä mieltä, että siis, onhan tässä siis niin hyvääkin, että ne tuovat. ei, ne, ne pelkästään niin kuin pitää että on, tuommoinen on, on mäny niin ihmisen, niin ihmisen läpi ja siinä on tuttu tuomusta. Se, se voi, no, voi olla, mutta että, että, että kyllähän ne kävi tuota, niin kuin No niin, ne sanovat nämä kokijat, näin väittää. Mulla ei ole sitä itsellä henkilökohtaisesta kokemusta, mutta näinhän ne sanoo ja ufo, ufo uh, Ufologiassa toimivat ja ufoista innostuneet varsinkin nyt asioista innostuneet ihmiset, niin ne sanovat, että on olemassa hyviä muut, muukalaisia hyviä, että ja hyviä, ja ne auttaa ihmisiä ihmiskuntaa ja ihmiskuntaa. On olemassa galaktinen liitto, joka sitten ottaa ihmiskunnan suojeluksessa ja näin poispäin. Aika näyttää, mitenkään onko se galaktinen liitto. En ehkä ihan siihen uskos ihan niin paljon, mutta että mä en siihen ufo laski sitten sitä hyvään, hyvään, hyvään voimia. että mä vetäytyisin semmoiseen kristilliseen kuoreen, että se, että, se on sitten, sitten se, että se on sitten Jumala tai taivaan isä, joka sitten jollakin tavalla manifestoituu, niin tulee julki. Tapahtuu joku muutos, mm. ihmiskunnan herääminen parempi. Sellainen lähivuosina, jos löysin vetoa, niin 40 prosenttisella on todennäköisyydellä sanoo että tämä voisi tapahtua. Lähivuosina sitten vähän nousee aina vuosivuolta prosenttiin. Että... Niin, mm. että kyllä se näin on. Että... Kyllä niinku kannattaa uskoa siihen, että asiat muuttuu parempaa. Kyllä mä oon niinku näin. Ja nämä ufot liittyy niin siihenkin, siihen maailmankuva-asiaan, että ne ei ole mitään hassuja lentäviä lautasia, vaan on jotakin hyvin syvällistä ja tärkeää siitä ihmisen elämän niin olemassaoloon liittyvää, liittyvää asiaa. Että se, ne, ne kertoo siitä enemmän. Ne kertoo siitä, että ihmisellä on kuolematon sielu. Että kun kuolla, niin mennään taivaaseen tai jonne, jonnekin, mutta minä en usko siihen, että ihminen kuolee, kun materiaa kuolee, ruumis kuolee. Se, se se, mulla itsellä on että Mä en niinku jaksa siihen usko ollenkaan, mä en usko pelkästään kuolemaan ollenkaan. Et se kuolema on harhaa. Mä olen niinku Raunilla ja Luukasen kanssa samaa mieltä, että kuolemaa ei ole. Siinä, siellä on jotakin hyvää siellä kuoleman jälkeen. Tai on joku, joku, joku hyvä, hyvä asia. Tämä ihmiselämä voi olla tämmöinen koetus tai testi enemmänkin. Että. Milloin tapahtuu ja mitä tapahtuu, en tiedä, mutta että voi tapahtua vaikka ensi viikolla. Tai vaikka joulukuussa tai huhtikuussa tai näin. Ei sitä tiedä. Tai sitten viivoin päästä. Mutta kyllä mä en usko, että kyllä se lähiaikoina, lähivuosina. Me varmaan lopetetaan tähän samaan tien, kun on jo viisi minuuttia puhuttu yli, ei ole kyllä pitää tekemään juttu jää juttulehteen, kun KK saa selkeä sen varmaan tuota, nyt. Niin